Частина третя. Стріли над степом. Глава перша. Алхімік Занон. Данько вибрався на шлях, сів на узбіччі і замислився, згадуючи наказ свого батька. Йому треба було дістатися до міста і знайти там якогось алхіміка Зенона. По-друге, потрапити до загадкового мольфара Ореста. По-третє, не загубити печать зберігачів. Від тяжких роздумів у хлопця навіть заболіла голова. Десь здалека почулася рипіння коліс. Через декілька хвилин Данько побачив звичайний селянський віз, запряжений конем, який не поспішаючи ступав по дорозі, понуро опустивши голову. Конем правив призимкувати селянин, посапуючи довгою глиняною люлькою. Віз був доверху завантажений глечиками, на яких тьмяно блищала ранкова роса. «Добрий день вам!» – підвівся і поштиво привітав селянина Данько. «І тобі, добрий день, малий!» – флегматично відповів селянин, не виймаючи люльку із рота. «А ви далеко їдете?» – спитав Данько, йдучи біля воза. «Та на базар до Львова», – відповів селянин. «А мене підвезете?» – набрався нахабності хлопець. «Та ти мені всі глечики поточиш. Що я тоді продавати буду?» – не поспішаючи, – відповів селянин, підганяючи коня, який втім не звернув на це жодної уваги. «Ні, не всі!» – спробував заспокоїти його хлопець. «Ну, якщо не всі, то сідай!» – дозволив йому селянин, і Денько швидко вмостився на віз. Вони досить довго їхали, не промовивши жодного слова, аж поки селянин не запитав. «І що ти оце отут у лісі загубив?» «Та так, гриби збирав», – відповів Денько, перше, що прийшло йому в голову. І багато назбирав?» – вгамовувався настриловий селянин. Денько розвів руками. «Ні, не багато, та й ті загубив». Тут селянин обернувся до нього і стихо запитав. «А дракона бачив?» Денько заперечливо покрутив головою. «А я бачив». Задоволено промовив селянин, понизивши голос і довірливо нахилившись до малого. «Сьогодні бачив, як він над нашим селом пролітав». Пощастило вам!» – підтримав його данько. «Дракона побачити – це не те, що гриби в лісі збирати». Селянин кивнув головою, глянув на небо і крикнув на коня. Йо! і гучно хльоснув у повітрі довгим кончуком. Чим ближче вони під'їжджали до міста, тим більше на шляху з'являлося селянських возів які звертали набитий шлях з невеликих доріг від найближчих сіл. Ось же і ліс закінчився, і показалися городи, які розвели навколо міста його мешканця. Данько зачаровано дивився на високі кам'яні мури з високими баштами, що оточували місто. Що й казати, якщо готський замок вважався Данькові найбільшою фортецею у світі, то тепер він зачаровано вдивлявся на велике місто та довгі і високі кам'яні стіни. – А ти де у місті мешкаєш? – знову перервав мовчанку селянин. «Я? Та на Руській вулиці!» – знайшов зручну відповідь Денько. «Отож», – стихомовив селянин, – «більшість наших краян-русинів там і проживає. А колись панували, поки під королівську владу не втрапили. Чую що за Дніпром ми ще волю маємо». «Маємо», – запевнив його Денько. Так, не поспішаючи, вони минули перед і під'їхали до міських воріт, які точно були вдвічі більші, які точно були вдвічі більші брами Гудського замку. Біля міських воріт вже юрмилося безліч селян, поспішаючи на міський базар. Данько ледь не оглух з незвички від гусячого гелготання, рівіння корів та вигуків торгівців, недодоволених справжньою запрудою, що створилася від моря селянських возів під брамою. Нарешті вони протиснулися у ворота, і колеса воза потрохкотіли бруківкою. Ось і Галицький ринок, повідомив селянин, коли вони під'їхали до довгих рядів де вже кипіла торгівля. Тепер тобі недовго залишилося пішки добиратися. Може, глечик собі візьмеш, замість грибів додому принесеш? Денько про всякий випадок узяв глечик, подякував селянину, зіскочив воза і навмання побрів далі, петляючи вузькими вуличками. Він ішов озираючись на високі собори, що часто зустрічались йому по дорозі, великі будинки з гострогерхими дахами, і йому здавалося, що він потрапив у чарівний світ малюнків у книгах отця Григорія. Його піднесений настрій не псувало навіть те, що час від часу доводилося увертатися від помиїв, які мешканці будинків виливали із вікон прямо на бруківку. На вулицях вже юрмилося багато людей, поспішаючи у своїх справах. Один раз Денькою довелося притиснутися до стіни, щоб не потрапити під копита коней, коли на зустріч йому виїхало декілька важкого вершників. На вершниках були блискучі панцири і стелеві шоломи. Ззаду на панцирах були прикріплені високі зігнуті обручі із жерстяними перами. На тому, що їхав попереду, була ще й накинута плямиста шкіра леопарда. Сталеві вершники їхали, не звертаючи жодної уваги на людей, які в розтіч кидалися до стін. Від них віялося силою, погордою і прихованою загрозою. Чекаючи, доки вони від'їдуть подалі, Данько уважно дивився їм у металеві спини, аж поки вершники не зникли за рогом будинку але перечуття, що колись йому прийдеться зіткнутися з ними у смертельному двобої, назавжди залишилося в його серці. Нарешті Денько виплутався на велику площу, посеред якої знаходилася висока башта із годинником. Він набрався хоробрості і запитав у одного з перехожих. «Скажіть, будь ласка, а де знаходиться Руська вулиця?» Перехожий зупинився, здивовано подивився на хлопця, що тримав у руці глечик, і відповів, вказуючи на провулок за баштою. Звернеш в той провулок е, за ратушею, пройдеш ним кілька кварталів, а там побачиш майстерні. То це хрусинських різб'ярів. За ними відразу Руська вулиця і починається. Данько подякував і швидко побіг у провулок. Невдовзі він дійсно побачив цілий ряд майстерень, звідки доносилося дрібне цокотіння молотків. Вхід до Руської вулиці загороджувала стіна з воротами, вздовж яких похмуро походжалися Крутоплечі чоловіки, чолов'яги, тримаючи на плечах тяжкі молоти, коси і сокири. «Ти куди оце прямуєш?» – суворо запитав Денька, один з охоронців, коли той намагався проскочити повстаку грізну варту. «Ось Глек пану Зенону несу, він його замовив у нашому селі». Спробував викрититися Денько і сунув подарований селянином Глек вартовому під ніс. «А ти не з-під цеху майстра Шварта, який намагається нашу торгівлю в собі перехопити?» – підозріло спитав його вартовий. «Та, боронь Боже!» – щиро сказав Данько і задля переконливості перехрестився. «Ну добре, йди!» – змилостився Вартовий. «Та передай пану Зенону від мене вітання. Скажи, що його ліки моїй дружині дуже допомогли!» «Обов'язково передам!» – крикнув хлопець і швидше побіг подалі від непривітних Вартових. Він трохи поблукав довгою вулицею, аж поки не побачив будинок, над дверима якого висіла дошка із криво намальованою широкою колбою, під якою випалав вогонь і написом Кепська доля, поганий сон, вам допоможе алхімік Зенон. Данько трохи зніякою від такого поважного напису, навіть трохи поміркував про свою долю, почухав потилицю і нарешті наважившись погрюкав у двері тяжким бронзовим кільцем, яке тримала в пащі голова бронзового лева посеред дверей. Зсередини почулися швидкі кроки, двері зарипіли і відчинилися. Спочатку звідти в обличчя Данька війнуло гострими запахами якихось загадкових речовин. А вже потім він побачив високу постать чоловіка з рудою бородою в дивному довгополому халаті, пропаленому в декількох місцях і вкритому жовтими і чорними плямами. Борода чоловіка була розпатлана. Один вуз стирчав угору, а другий опускався вниз. На носі блимали темним склом круглі окуляри. «Доброго ранку!» – промовив Данько і чомусь простягнув чоловіку глечик. «Дякую!» – відповів чоловік і взяв глечик. Наступила мовчанка. Чоловік зніяковіло роздивлявся галечик, намагаючись зрозуміти, на що він йому взагалі потрібен, а хлопчина все ніяк не міг вирішити, з чого почати розмову. «А ви і є алхімік Зенон?» – нарешті наважився спитати він. Чоловік вистрончився, кивнув головою гордо промовив: «Доктор алхімії та астрології Зенон Радипус. До ваших послуг, шановний!» «А я Данько з Годського замку», – не менш гонорово сказав Данько і теж поштиво схилив голову. — В мене до вас одна справа, а тільки на вулиці про неї я з вами розмовляти не можу. — Прошу, прошу, заходь. Алхімік Зенон широким рухом руки запросив хлопця до свого будинку. Данько зайшов у темний коридор, який весь був просякнутий гострими пахощами хімічних речовин, старих книг та їдких випарів. Потикаючись об якісь сундуки, перегорнуті стільці, великі мідні чани та кам'яні чаші, він пройшов за алхіміком до невеличкої кімнати, Яку ледь освітлювало сонце через слюдяне віконце під стелею. Кімната була переповнена різними чудернацькими речами. Посередині кімнати стояв широкий стіл, завалений товстими книгами із жовтими товстими сторінками, пергаментними сшитками, між якими стояли жовтий людський череп та великий опудалосовий. Майже півкімнати займало декілька глобусів на широких дерев'яних підставках. Вздовж стін висіли гравюри із загадковими малюнками і мапи із зображеннями далеких земель та зоряного неба. Хлопець підняв очі і побачив, що прямо над ним зі стелі звисає пудоло велетенського крокодила. Зрозуміло, що у Данька залишилися не дуже приємні спогади про крокодилю, тому він вирішив не гаяти часу і відразу перейти до справи. Тим часом господар сів у репуче крісло і вперся поглядом у гостя. Але як і не намагався надати своїм очам суворого і таємничого виразу, вони залишалися добрими і привітними. Чим можу допомогти? Нарешті статично запитав алхімік Денько підійшов до нього, таємниче озирнувся навколо і показав печать зберігачів Зено наш підстрибнув на місці Взяв печать і почав її уважно роздивлятися через велику лупу Денько мовчав Алхімік підніс печать до віконця Ще раз уважно розглянув її і, зітхнувши, повернув хлопцю «Звідки вона у тебе?» – запитав він Денька. Мене відправив до вас майстер Богдан. Він прохав, щоб ви переправили мене до майстра Ореста, який живе у чорному лісі. Так, майстер Богдан ще живий? Радісно вигукнув алхімік. Данько згадав криваву пляму, яка розплелася навколо батька, коли той впав у море, але відігнав подалі цей спогад і впевнено відповів. Так, живий. Передавав вам велике вітання. От і добре. А то я чув, що він потрапив до в'язниці якогось ординського чаклуна. Значить, живий і на волі. Задоволено промовив алхімік, відкинувшись на крислі. У часи ти сюди потрапив, хлопче. Зараз на острові усіх русинських цехів нашого вільного міста об'єдналися і вимагають надати їм такі ж привілеї, як німецьким чи польським цехам. Тому у Львові зараз неспокійно, а тут ще кажуть, до міста приїхав інквізитор на прохання міських райців. Кажуть, що буде розслідувати випадки чаклунства, через яке почалася страшна посуха. Та ще люди стали в околицях міста зникати. Подейкою, що це справа рук уперів. До того ж, магістр Бенедикт Луціус повернувся, втративши все своє воїнство у надніпрянських степах. При згадці імені страшного магістра Данько зблід і, намагаючись не видати свого хвилювання, запитав. Так цей магістр зараз у Львові? Ні, він мешкає у своєму маєтку в горах. Маєток цей йому вдалося підступно захопити після смерті одного славного лицаря, що походив із старовинного роду князів нашого колишнього Галицько-Волинського королівства. Магістру вдалося підробити заповіт цього князя, і тепер він є опікуном єдиної спадкоємиці всіх скарбів цього роду – доньки князя Ярини. Щоправда, чув я, що зараз магістр Луціус збирає нове військо, і наразі його в маєтку немає. А що сталося з цією княгиною Яриною? – запитав схвильований Денько. Для чогось магістр возив її до якогось наддніпрянського замку та разом з нею і повернувся. Тепер вона знаходиться у маєтку. Нещасна дівчина щось сказати. Слухай, Данько, ти можеш мені на пару місяців позичити цю печать? Здається, за її допомогою я нарешті зможу створити філософський камінь. Але Данькові було не до філософського каменя. Пізніше, пане Зінноне, може, спочатку ми все таки відправимося до Чорного лісу? Гаразд, трохи розчаровано сказав Алхімік. Відправимося завтра вранці, тільки мені треба закінчити одну роботу. «Мій учень отримав звістку, що його мати захворіла, і поніс її ліки від мене. Все одно зараз вже пізно вирушати, до вечора не встигнемо дібратися. От якраз, якщо ти, звісно, не против, і попрацюємо, а тепер давай поснідаємо, бо я думаю, що ти зголоднів». Данько не заперечував ні щодо сніданку, ні щодо пропозиції допомогти алхіміку. Він дійсно давно вже відчував бажання попоїсти, а перспектива побачити, якими ж хитромудрими справами займається алхімік Зенон, повністю захопила його». Господар тим часом приніс молока на литого углек, який йому подарував Данько поляницю і мед. Розчистив місце на столі, постелив рушник і поклав на нього страви. Ловивши зніяковілий погляд гостя, він переставив череп на підвіконня, вкритий товстим шаром пилу. Тут же Данько не примусив себе вдруге запрошувати і із задоволенням наївся. Трохи перепочивши, алхімік підвівся, змахнув крихти з бороди і запитав. «Ну що, пан Данько, до роботи?» Хлопець кивнув головою і пішов за Зеноном. Той провів донька у сусідню кімнату, з якою і линули запахи, які так вразили хлопця, коли він тільки переступив поріг будинку Алхіміка. Вонапівтемряві блищали колби й реторти, якими були вставлені довгі столи. Під деякими ретортами блимили вогники, і у них пінилася якась речовина, перетворювалася в густий жовтуватий пар, що повільно перепливав по скляних спіралях в інші колби. В куті кімнати палав камін, біля якого пихкало жаром ковальське горно. Данько застиг на місці здивовано, оглядаючи цю лабораторію. Алхімік почувався тут навіть набагато краще, ніж у кімнаті з книгами і опудалами. Він швидко переставив реторти, піддав під ними вогню і речовина забулькала з новою силою. Зенон дав Данькою великий фартух, теж пропалений в декількох місцях, дочекався, коли малий його надягне із таємничим виразом обличчя прошепотів. Зараз ми з тобою довершимо один мій дослід. Саме зараз має бути виготовлена мазь, яка зможе на декілька хвилин зробити руки людини надзвичайно могутніми. Її мені замовив цехмістер цеху Кожум'як. Кажуть, що його далекий предок Кирило зміг за її допомогою подолати дракона, який напав на Київ. Давай, починай розмухувати міхи біля горнила. Данько взявся за руки яміхів і почав нагнітати вогонь. Тим часом алхімік обережно почав переливати якусь густу речовину з однієї реторти в іншу, помішувати її срібною ложечкою час і часу уважно озираючись на годинник та мапу зоряного неба. Від задухи та смердючого туману, що підіймався від реторт та тиглів, у почала помарочитися голова, і він став мокрим від поту. Проте сам алхімік не відчував жодної втоми, і його рухи ставали все швидшими і швидшими. А тепер тримай цю чашу! Наказав він своєму новому помічникові після кількох годин своєї загадкової роботи. Данько ледь зміг підняти з долівки важку кам'яну чашу, в якій вже загусла якась темна й густа речовина, і підтягнув її до алхіміка, що вже тримав на поготові великий тигель, в якому булькали розплавлені шматки срібла і золота. Алхімік ще раз глянув на годинник і урочисто промовив. Саме зараз скрізь Сузір'я лева проходить комета Циріус. Ще хвилина... У данька від напруги підкосилися ноги, і він ледь міг утримувати чашу. «Ще хвилина!» – повторив алхімік, перемішуючи розплавний метал. «Ще хвилина!» – «О, час настав!» Після цих слів він відразу вилив сплав у кам'яну чашу. Із неї на мить вихопився язик пломеню, який опалив данькові брови та чуб. Почулося шипіння, все, що було в чаші, заклекотіло, закипіло і забулькало. Хлопець ледь не задихнувся від смороду, який відразу полинув з чаші разом із чорним димом «Тепер став чашу на підлогу», що Данько з задоволенням відразу і виконав. З очей його текли сльози, а з великі краплини поту. «Є!» – радісно вигукнув Зенон і нахилив голову над чашею. Данько протирочив і зареготав. Коли алхімік підняв голову, все його обличчя було чорне від кіптіви. Але реготав він недовго, бо відразу зрозумів, що його власне обличчя виглядає далеко не найкраще. «А тепер перевіримо, що нам вдалося зробити». Оголосив алхімік, набрав трішки в черпак густої речовини, з нетерпінням подув на неї, щоб та швидше охолола, і старанно намастив свої руки. Закінчивши, підніс долоні до свого обличчя і уважно роздивився. Ти диви, здається, нічого з ними не сталося. Трохи розчаровано промовив він. Добре, зараз перевіримо. Алхімік озирнувся навколо, замислився і підійшов до дверей кімнати, над якими висіла підкова. Зараз спробуємо її розігнути. Сказав він, взяв за підкову і смикнув її. Підкова відірвалася разом з дверною рамою, а дубові двері з грюкотом впали на підлогу, ледь не прибивши самого алхіміка Зенона, який, щоправда, встиг вчасно відскочити. Декілька хвилин доктор розгублено простою серед клубів пилу, здивовано дивлячись на підкову, яку тримав у руках. «Тепер спробуємо підкову все ж розігнути!» Обережно промовив він і взявся за її кінці. Ту ж мить вони почули, що у двері хтось настриливо і зовсім непоштиво грюкає. Ну добре, іншим разом, промовив, зітхнувши алхімік, і пішов відчиняти. Данько постояв трохи, не рухаючись з місця. Потім, коли алхімік вийшов, підскочив до чаші з чарівною мазю, схопив зі столу порожню колбу, зачерпнув трохи мазі і заховав колбу за пазухом. Глава друга ІНКзитор Густав. У сусідній кімнаті почулися голоси. Данько несміливо вийшов з лабораторії, в якій вже почав задихатися від нестепного смороду. Алхімік Зенон стояв блідий біля стіни, а у його кріслі сидів високий чоловік з виснаженим сірим обличчям одягнутий у чорну сутану. Очі незнайомця зблискували з зловісним вогнем. Це ваш учень? Відразу запитав чоловік у сутані, тиснувши пальцем у данька. Алхімік Зенон трохи знітився, але кивнув головою. Втім, ким ще він міг би представити хлопця, який вийшов із його лабораторії у фартуху, та ще з ніг до голови прокоптіли після таких виправ? Чоловік у сутані трохи помовчав, уважно розглядаючи кімнату алхіміка і данька. Нарешті він почав говорити тихим скрипучим голосом. «Я розумію ваше здивування і певне занепокоєння, пане докторе». Але Свята Інквізиція поки що не має свідчень про те, що ви працюєте, закликаючи собі на допомогу диявола. Тим більше бурмістр вашого міста рекомендує мені вас як порядну людину, чесного християнина та високого фахівця у своїй справі. Чи не так?» Тут чоловік у судані пронизливо подивився на алхіміка. «Так, так», – трохи невпевнено відповів той. «А то ж ми маємо вас прохати допомогти Святій Інквізиції». На це вже є відповідне розпорядження вашого магістрату. Справа втім, шановний пане Зенон, що останнім часом у нас з'явилися певні підстави вважати, що навколо міста відбуваються чорні справи, які можуть бути наслідком чаклунства. Я вже не кажу про страшну посуху цього літа. Зникають люди, які вірогідно стають жертвами сатанинської сили. Можливо, що хтось поблизу нападає на людей та п'єзних кров. А не далі, як сьогодні, вранці селяни навколишніх сіл бачили дракона, який пролітав спочатку в напрямі міста, а потім повертався кудись до понту Ексінського. Зрозуміло, що ми не можемо залишити без уваги такі неподобства. Але головне, що вимусило керівництво святої інквізиції направити мене до Львова, так це нещодавно отриманий нами лист, якогось невідомого нашого прихильника. За цими словами, загадковий чоловік витяг із широкого рукава сутани складений лист. «Так ось», – продовжив він. «У цьому листі повідомляється, що все це вирохобництво – справа рук княгині Ярини, що мешкає у своєму маєтку і зараз залишилася без пильного нагляду свого опікуна магістра Луціоса. Ще ми дізналися, що княгиня Ярина є відьмою, єретичкою та чорнокнижницею і проводить у маєтку лиховісні чорні меси» поклоняючись сатані та іншим ворогам церкви та роду людського. Через те маю я доручення провести ретельне розслідування, і якщо все це підтвердиться, то передати княгиню Ярину до суду святої інквізиції». Інквізитор замовк і, узявши в руки глек, що залишився на столі після сніданку, допив з нього залишки молока. «Але ми добре знаємо княгиню Ярину». Вона хороша християнка, і навряд чи її можна запідозрити в таких провинах. Почав говорити Алхімік Зенон. І для чого саме я потрібен вам у цій справі? Чоловік у сутані сплеснув руками. Та через те й потрібен, що княгиня Ярина і весь її рід мають надзвичайно добру репутацію та користуються великою повагою з боку мешканців Львова та навколишніх сіл. Тому ви, як місцева людина і добре обізнана з усякими таємницями чародійства, повинні взяти участь у нашому розслідуванні. З одного боку, ви зможете допомогти нам виявити ознаки чаклонства у маєтку княгині Ярини, а з іншого – участь такої поважної людини, як ви, у цьому ділі, покаже, що ми його ведемо абсолютно безсторонньо і виключно для безпеки місцевого люду. Але в мене зараз дуже багато інших справ. Спробував відмовитися пан Алхімік. «Нічого!» – байдуже махнув рукою інквізитор. «Ваші справи почекають, тим більше я впевнений, що слідство довго не протягнеться. І я не думаю, що ви хочете посваритися зі святою інквізицією». Промовивши ці слова, інквізитор з погрозою втупився своїми безжальними очима в Зенона. Казав же я цьому Зенону, що треба негайно до Чорного Лісу вирушати. І з розпачем подумав Данько, відчуваючи, що справи приймають досить небезпечне спрямування. «Так ви згодні допомогти нашій справі?» Ще раз грізно запитав алхіміка інквізитор. Той повільно опустив голову на знак згоди. Ось і добре». Чоловік у судані потер долонями і цей жест чомусь дуже не сподобався Данькові. «Я піду до ратуші залагодити деякі справи в магістраті». А ви тим часом збирайтеся, через годину ми вирушаємо. Інквізитор підвівся, махнув на прощання рукою і підійшов до дверей. Біля них він озирнувся і сказав. Тут на вулиці неспокійно, здається, цих і ваших росинів збираються з'ясувати, хто має право на привілеї у вашому місті. Тому я задля вашої безпеки наказав поставити біля будинку декількох охоронців із тих, які прибули зі мною. До скорої зустрічі. Інквізитор злегка кивнув головою і вийшов на вулицю. Данько побачив трьохлатників у сталевих панцерах, що похмуро стовбичили біля воріт будинку. Коли за інквізитором закрилися двері, Данько розгублено запитав господаря. «Хто це пане Зеноне?» Той похмуро помовчав і промовив. «Це страшна людина, інквізитор Густав. Я його добре знаю ще з тих часів, коли навчався алхімії у Празі. Скільки він невинних людей загубив по звинуваченнях у Єресі та Чародійстві? «І він може княгиню Ірину погубити?» – З острахом спитав хлопець. Пан Зенон тяжко опустився на крісло. «Я ніколи не чув, щоб хтось міг врятуватись від нього». Глава третя. Княжий маєток. Алхімік розгублено почав перебирати свої шитки та інструменти. «Треба збиратися», – невесело сказав він, – «але що з собою взяти?» Біля хідних дверей почулися голоси, і Алхімік визернув у вікно. Декілька кремезних здарованів про щось сперечалися з охоронцями біля будинку. «Пропустіть їх!» – крикнув латний кампан Зенон. Ті неохоче пропустили двох здарованів у довгих фартухах. Вітаємо тебе, пане Зеноне, вклонилися здоровині, коли зайшли до дверей, їх широкі плечі, здавалося, зайняли відразу півкімнати. Ну що, готове наше замовлення? запитав один з них. Так, пане цих містер Любомир, відповів Алхімік. Мазь для вашого цеху кожум'як знаходиться у моїй лабораторії. Данько, покажи їм. Через хвилину кожум'яки повернулися, тягнучи кам'яну чашу. «А що з вами трапилося, пане Алхіміку, і чого це біля вашого будинку товчуться ці три зайдилатники?» – запитав цехмістер. містер. Алхімік сумним голосом розповів про візит інквізитора і про його пропозицію, від якої аж ніяк не можна було відмовитись. «От халепа!» – ривунув цехмістер. містер. «Батько-княгині стільки нашому львівському братству допомагав!» Та й сама княгиня славиться своїм вмінням людей лікувати. Стільки добра зробила. Не було б у нас цієї колотнечі з німецькими цехами, то ми показали цьому святеннику, що Львів є вільне місто, і нема чого зі своєю клятою інквізицією лізти. Алхімік понуро розвів руками. Кожом'яки сунули йому кошик з грошима, який він байдуже кинув на стіл, попрощалися і вийшли з будинку. «Пане Заноне, запитав Денько. – «а майстер Орес далеко від маєтку княгині живе. Маєток знаходиться біля самого чорного лісу, але як дістатися до майстерні Ориста, знаю тільки як. Будемо сподіватися, що ми зможемо допомогти княгині, а від неї відправимося до майстра». Денько кивнув головою. Алхімік тим часом відправився у свою лабораторію збирати інструменти у дорожню торбу. «Ти залишайся у фартуху», – наказав він Денькові, – «щоб інквізитор і далі думав, що ти мій учень. Та на, ось тобі капелюх, щоб ти зовсім був схожий на городянина». Данько не покрутив у руках чудернецького капелюха і нерішуче натягнув на голову. Через деякий час до будинку Зенона під'їхав візок, запряжений двома кіньми. Його супроводжували з десяток добре озброєних вершників, між якими Данько помітив інкізитора Густава, який поважно їхав на візлюку. Ну ось, і стуги в голосі промовив пан Зенон. Це по нашій душі вороня злетілося. Данько зітхнув, вони вийшли з будинку і сіли на візок. Інквізитор махнув рукою, і зловісна кавалькада вирушила до міської брами. Коли вони від'їжджали з Руської вулиці, мешканці її проводжали чорну постать інквізитора і його латників похмурими поглядами. Здавалося, всі вже провідали про їх зловісну мету. Через деякий час вони виїхали з міста, проминули околиці та приміські садиби та поїхали широким шляхом, що пролягав між селянських ланів. Данько спробував зручніше вмоститися і сперся спиною на один з лантухів, що лежала на візку – але якісь залізяки, що виявляється були у лантуху, відразу почали штрикати у спину. Хлопець здивовано помацав лантух руками. Інквізитор, який їхав поруч з військом, помітив вправи хлопця і криво посміхнувся. «Це хлопче – інструменти правди. Вони на випадок, якщо запідозрений, не захоче зізнатися відразу». Данько відразу відсунувся від зловісного лантуха. Інквізитор розсміявся і, звернувшись до алхіміка, сказав... Не турбуйтеся, ви добре знаєте, що ніхто з тих, кого мені доводилося допитувати, довго не опирався. Так що справа не займе багато часу. Обличчя пана Зенона зблідло ще більше, і він нахилив голову. Торогкотіння і погойдування візка поступово нагнало на Денька сон. У сні йому примарилось, що він намагається втекти, схопивши за руку Ярину, але ноги все ніяк не зрушать з місця, а позаду вже нависає, закриваючи все небо, велетенська тінь чорної сутани. Коли донько прокинувся і розкрив очі навколо вже вечоріло. Вони їхали серед лісу. Було прохолодно, і високі стовбури дерев похмуро підступали до краю дороги, накрапав дрібний дощик. Декілька вершників тримали в руках смолоскипи, мінили світло, від яких робило все навколо зловісним і таємничим. Виявилося, що поки донько спав, вони зустріли по дорозі селянина, який погодився привести їх до княжого маєтку. Хлопець почув, як селянин, не помічаючи застережливих жестів алхіміка, простодушно розповідає інквізитору. «Та ви що? Княгиня дуже хороша, вона лікувати вміє. Вранці ходить чудодійні трави збирає. Ми, селяни, знаємо, що вона завжди допоможе у скрутну хвилину. І гроші дасть для господарства, і вилікує від тяжкої хвороби. Навіть птахи її не бояться. Сам бачив, як на її руки та плечі сідають». Інквізитор слухав, кивав головою, заохочуючи балакучого селянина, продовжувати свою розповідь, але хижа усмішка не щазала з його вузьких губ. Тільки ось останній час, як її батько помер, і з'явився цей магістр, щось недобре почало навколо маєтку коїтися. Та ви, мабуть, і самі про це чули. Княгиню кажуть, під охороною тримають. І вже давно не бачили, щоб вона своєї чудодійні трави та квіти збирала. А тут ще ця сельньора Гельда. Страшна жінка набрала до маєтку найгарніших дівчат з нашого села собі у служниці, і більше їх ніхто не бачив. А іноді, як повний місяць виходить, то помічають постать жінки, яка летить у нічному небі. І з цими словами селянин побожно перехрестився і промовив. Тут мені до свого села треба повертати, а ви прямо оцим шляхом, як будете їхати, то до маєтку й доберетесь. Коли селянин ще з між деревами, інквізитор обернувся до алхіміка. Тепер ви самі переконалися, що мої підозри підтверджуються з кожною хвилиною. Впевнений, що княгиню необхідно відразу взяти під стражу і, можливо, на місці допитати. Занон потиснув плечима, Але ж це не про що не свідчить. Трали та квіти тут завжди росли до Діні, а що до жінки в нічному небі, так за бобоним селянам ще й не те може приверзитися. І не забувайте, що ви не можете притягнути людину до допиту, якщо не знайдете прямі й безпосередні докази. «Певнений, що докази ми знайдемо відразу!» – криво посміхнувся інквізитор Густав. Недовзі шлях став ширшим, ліс закінчився. Вони оминули невелике озеро, на якому присвітлі місяця біліли лілії і побачили високий частокіл, біля якого стояла декілька майстерень. Над частоколом палали молоскипи, присвітлі яких Данько побачив постаті вартових зі списами. Вони під'їхали до воріт, інквізитор зіскочив зі свого віслюка і загрюкав у ворота. Хто ти такий і як смієш так нахабно ломитися у ворота? Почувся зі стіни сердитий голос вартового. Відкривайте іменем Святої Інкізиції, загорлав інкізитор. Я маю вердикт Верховного церковного суду на розслідування у вашому маєтку. Але вартовий виявився досить обізнаним у законах польського королівства і відразу відповів: Ти що, хіба не знаєш, що церковні вердикти не мають сили в межах шляхетських маєтків? Інквізитор Густав трохи зніяковів і замислився, б ще сказати впертому стражнику, як почувся жіночий голос. «Вітаю вас, пане інквізиторе, Звертайте уваги на нашого вартового! Ми завжди з пошаною ставилися до святої інквізиції! Зараз для вас і ваших супутників відкриють ворота!» Данькові стало не по собі. Він впізнав голос сеньори Гельди і машинально зсунув капелюх на самі очі. Раптом інквізитор схопився за серце і захитався. До нього підбігли його латники, підхопивши за плечі. Обличчя інквізитора було надзвичайно блідим, на лоб виступили великі краплини поту. Втім, він швидко оговтався і відштовхнув латників. «Це чародійство, спрямоване проти мене!» – захрипів він. «В цьому маєтку діється диявольське чародійство!» В рота відчинилися, інквізитор рішучими кроками увійшов до маєтку. За ним, зніяковіло озираючись, посунулись латники, а вже за ними зарипів колесами віз, в якому сиділи алхімік Зенон та Данько. Хлопець сидів, уібравши плечі та злякано озираючись навколо. Позаду себе він почув, як із зловісним скрипом повільно зачиняються ворота. Глава четверта. Лялька з голкою у серці. На подвір'ї маєтку їх зустріла сеньора Гельда, на якій була чорна широка накидка, зав'язана на шиї шовковим шнуром. Дякуємо, що завітали до нас, пане Густаве, привітно сказала вона. Сподіваємося, що вам, як людині досвідченій, вдасться зняти підозри відносно цього маєтку. — Розслідування покаже, — суворо відповів інквізитор. — Але обіцяю, що слідство буде неупередженим, і гарантією цього буде участь львівського алхіміка Зенона, який разом зі своїм учнем прибув сюди. Данько після цих слів опустив голову нижче і підняв плечі. Сеньора Гельда байдуже ковзнула по ньому своїм пронизливим поглядом і сказала. — На жаль, опікун княгині знаходиться зараз далеко, а сама княгиня останнім часом занедужала тому прошу вас з усіма питаннями звертатися до мене. Інквізитор похмуро кивнув головою і став підійматися сходами, що вели до дверей палацу. Алхіміки Данько пішли за ним, латники залишилися на подвір'ї. Палац був стародавнім і нагадував трохи осучаснену фортецю із високими кам'яними стінами та вузькими вікнами, що більше нагадували бійниці. Вони зайшли у простору залу з високим каміном, у якому палав вогонь. По коридору та вздовж стін залу стояли рицарські лати, на стінах висіли довгі дворучні мечі та щити з химерними гербами. Між зброєю на стінах Денько побачив широкі гобелени, на яких були зображені закуті в лати рицарі на стрімких конях, та прекрасні дами, які тримали у руках квіти, сумно визираючи з високих стін кам'яних замків. Поки Денько йшов до зали, він уважно розглядав коридори та двері палацу спіймавши себе на думці, що шукає шляхи, якими можна було б дриманути на випадок цілком ймовірного у цих обставинах загострення ситуації. Сеньора Гельда завела їх до камінної зали і запросила сісти на круглі стільці. «До речі, ваш учень нехай побуде в коридорі. Зараз ми будемо обговорювати досить таємні справи», – промовив інквізитор. «Іди, хлопче», – кивнув Данькові алхімік Зенон. «Тільки принеси мені торбу з моїми речами, яку я залишив у візку». Хлопець, який відчув відразу себе дуже незатишно у цій похмурій залі та ще у присутності сеньори Гельди, яка поки що його не впізнала і з радістю пішов до виходу. За своєю спиною він почув голос Гельди. «А я зараз приведу княгиню». Данько вийшов у ледь освітлений коридор. Раптом його увагу привернув малюнок на невеликому гобелені. Він підійшов до нього і спробував уважніше роздивитися. На гобелені був зображений високий сивобородий старець, який протягував за кутом у лати рицарю меч і чотири стріли, що лежали на толстій книзі. Раптом за спиною Денька почулися легкі кроки. Хлопець перелякано озирнувся і миттю протиснувся за рицарські лати, що стояли біля стіни. До лат був прикріплений плащ, який опускався до самої підлоги. Він надійно заховався за плащем і обережно визирнув за його краю. Прямо перед ним стояла спиною сеньора Гельда. Вона хижо озирнулася на двері зали, з якої щойно вийшла, і в її чорних очах зблиснули зловісні вогники. Сеньора дістала із своєї чорної накидки невелику ляльку. Данько здивовано помітив, що лялька була одягнута у чорну сутану, майже таку, яка була на інквізиторі. Гельда підняла ляльку, звертаючи її дерев'яне обличчя у бік зали, щось прошепотіла і різким рухом встромила довгу голку у її груди. Потім знову заховала ляльку під свою накидку і зникла у темному коридорі. Данько вибрався з-за рицарських лат і вийшов, озираючись на всі сторони, на вулицю. Латники інквізитора нерухомо стояли біля воріт палацу. Данько обійшов їх, витягнув з воза торбу алхіміка і замислився. Справа дійсно почала набирати небезпечні оберти. Хлопець зітхнув і з великою нехіттю знову повернув до палацу. Увійшовши до залу, він відразу побачив княгиню Ярину. На ній була та ж сама біла сукня, в якій її останній раз бачив Данько. Ярина ледь стояла на ногах, великі її очі на схудлому блідому обличчі зацьковано дивилися на інквізитора. Той сидів, потираючи руками свої груди навпроти серця, і його безжальний погляд був звернутий на княгиню. «Я не розумію, про що ви кажете», – говорила Ярина. «Я ніколи не займалася ворожбою, я не відьма». Данько застиг біля дверей, тримаючи в руках торбу алхіміка. «Ну що ж, княгине, тоді нам прийдеться зробити обшук у вашій кімнаті!» Жорстко сказав інквізитор Густав і звернувся до сеньори Гельди. «Здається, ви не будете заперечувати?» «Звісно, я не думаю, що наша княгиня займається відьмацтвом, Лагідно промовила Гельда і торкнулася плеча Ірини. Від цього доторку княгиня відсахнулася, з жахом дивлячись на сеньору. «Але для того, щоб підтвердити її непричетність до відьомства...» Я не буду заперечувати проти обшуку. А, те добре, піднявся з місця інкізитор. Вирушаємо до кімнати княгині. Тут він помітив хлопця і тиснув у нього гачкуватим пальцем. Нехай він іде з нами, буде свідком обшуку. Княгиня Ярина озирнулася на донька і в її очах промайнуло здивування. Здається, цей погляд перехопила синьора Гельда. Хлопець пригнув голову і пішов за ними. Вони проминули коридор і зайшли у невеличку кімнату, віконці якої були закриті ґратами. Тут було багато квітів і рушників, вкритих дуже гарним мереживом. Данько подумав, що відчував би себе у цій кімнаті дуже добре і затишно, якби не обставини, за яких він тут опинився. Інквізитор хижо пригнувся і став нагадувати великого чорного птаха, який розорює голуб'яче гніздо. Його гачкуваті пальці почали розкидати речі княгині і зривати рушники зі стін. Алхімік хотів щось сказати, але промовчав. Сеньора спокійно дивилася на це, губи Ярини тремтіли, здавалося, вона ось-ось заридає. Денько почував себе зле. Перечуття, що зараз скоїться велике лихо, лишатиме стисло його серце. «Ось знайшов!» – радісно вигукнув інквізитор і підняв якусь річ, витягнувши її з-під подушки на ліжку княгині. Всі швидко підійшли до нього. В руках, піднесених над головою інквізитор Густав тримав ляльку у чорній сутані. З грудей ляльки стирчала довга блискуча голка. Глава 5. Що можна побачити при спалаху блискавки? Княгиню Ярину інквізитор наказав закрити у її кімнаті і поставити біля них двох охоронців. Він, тріумфуючи, дивився на алхіміка і данька. Сеньора Гельда у розпачі заламувала свої руки і з жахом дивилася на закриту кімнату. «Я вважаю, що необхідно зараз закувати її у кайдани», суворо сказав інквізитор, коли вони поверталися у залу. Тут він глянув на алхіміка і додав. Тепер самі переконалися, що немає підстав сумніватися у причетності княгині Ярини до відьомства. Саме за допомогою цієї ляльки вона причинила мені такі страждання. Але я зміг перебороти ці пекельні чари. Алхімік мовчав, опустивши голову. І тут Денько, вилучивши слушну хвилину, схопив Алхіміка за руку і швидко прошепотів йому на вухо. Пане Зеноне, молдовську ляльку підкинула Ярині сеньора Гельда. Я сам бачив. Алхімік кивнув головою і сказав. «Пане Густаве, мені необхідно порозмовляти з вами віч на віч!» Інквізитор здивовано подивився на алхіміка, але сказав сеньорі Гельді. Перепрошую, сеньора, але мені б треба порадитися зі своїми помічниками!» Сеньора Гельда на мить злісно зблиснула очима, і Данькові здалося, що цей погляд не обіцяє йому нічого доброго. «Так, так!» – відразу заговорила вона. «Хіба я можу втручатися у ваше високоповажне розслідування?» Зенон, Данько і інквізитор зайшли до зали і закрили за собою двері. Інквізитор запитально вперся поглядом у алхіміка та Данька. Хлопець швидко розповів про те, що бачив, як Гельда встромлювала голку у ляльку в сутані. Інквізитор спохмурній вираз у нього був, як у хижака, від якого раптом втекла здобич. «Добре, я маю звернути увагу на свідчення вашого учня, пане Зеноне», – повільно сказав він. «Тепер мені треба обов'язково наодинці порозмовляти з сеньорою Гельдою». Інквізитор відчинив двері зали, підійшов до гельди і суворо промовив. «Мені треба задати вам декілька запитань!» Та схилила голову, знов з-під лоба зиркнувши недобрим оком на Данька. «Я не заперечую. Можете пройти до моєї кімнати. Одразу там ви зможете впевнитися, що у мене немає жодних відьомських речей». За цими словами сеньора розвернулася і почала підійматися сходами на другий поверх маєтку. «Залишайтеся тут!» наказав інквізитор алхіміку та його учню, і пішов за сеньорою. Данько і Зенон перезирнулися. Коли кроки на рипучих сходинках затихли, хлопець стрипенувся і несподівано для самого себе промовив, озираючись навколо. «Пане Зеноне, думаю, що нам треба спробувати дізнатися, про що вони там будуть розмовляти. Я спробую прокрастися на другий поверх і підслухати те, що вони кажуть». «Будь обережним, Данько», – тільки і промовив, зітхнувши алхімік. Данько швидко вислизнув із зали і почав навшпиньки підійматися по старих дерев'яних сходинках. Він дібрався до другого поверху, обережно визирнув з-за рогу і, переконавшись, що у коридорі нікого немає, почав крадьком майти вздовж стіни, в якій було декілька дверей. Крізь щілини в одних пробивалося світло. Хлопець підкрався в притул і приклав до них вухо. З кімнати доносилася розмова. Голоси, напевне, були Густава і сеньори Гельди, але почути, про що саме вони розмовляють, було неможливо Денько розпоча юзернувся і нарешті наважився обережно відкрити двері до сусідньої кімнати. Двері легко відчинилися, і він прослизнув усередину. Кімната була темна і порожня, повний місяць за віконцем ледь освітлював масивні меблі. Данько помітив, що під самою стелою світиться віддушина, що мала вихід до сусідньої кімнати. Хлопець обережно взяв важке крісло і тихо підсунув його до стіни під душник. Потім поставив зверху ще один стілець. Затамувавши дихання, він обережно заліз на цю хитку піраміду і піднявшись навшпиньки за зерну до сусідньої кімнати. Сеньора Гельда та інквізитор стояли навпроти один одного, і сеньора щось говорила, прискіпливо дивлячись йому в очі. Данько напружив свій слух і почув слова Гельди. «Подумайте добре, пан Густав, у вас є можливість долучитися до нашого ордену. Ви зможете розділити з нами всю славу і могутність, коли ми досягнемо нашої мети». «Але навіщо вам було потрібно зводити звинувачення на княгиню?» – запитав інквізитор. Сеньора Гельда посміхнулася. Це давня історія. Її батько був одним із втаємничених у справі талісману, який українці називають оберегом. Наш Орден Христа і Дракона давно полює за цим талісманом. Ще 300 років тому люди нашого Ордену, перебуваючи в землі Сарацин, Заключили з Сарацинським орденом вбивць асасинів таємну угоду про спільні пошуки оберегу. Нарешті останньому магістру ордену Бенедикту Луціусу вдалося дізнатися, роздобувши запис інженера Готліба, про підземелля одного замку на Дніпрі та про те, що батько Ярини посвячений у його таємницю. А сама Ярина має магічні здібності, які присутні у всіх, хто походить з роду в Магістер зміг отруїти її батька, підробити його заповіт і заволодіти цим маєтком. Ми поки не стали вбивати княгиню Ярину, бо це могло викликати зайві підозри. А головне, ми намагаємося використати її чарівні можливості задля своєї мети. Нам майже вдалося зробити це у Годському замку на Придніпров'ї, і ми вже зібралися принести княгиню у жертву під час великого жертвоприношення, але козаки, які допомагають зберігачам, не дали це зробити. «Тепер нам потрібна ваша допомога». «І яка допомога вам від мене потрібна?» – запитав інквізитор, опустивши голову. «Ви, мабуть, вже здогадалися, що я сама написала донос на княгиню. Наш розрахунок був такий – ви заарештовуєте її і передаєте до церковного суду, який, зрозуміло, відправить її на вогнище як відьму. Таким чином це і стане нашим жертвоприношенням, після якого її здібності посилять нас – і допоможуть захопити талісман. До того ж, тепер маєто князя і його скарби дістануться нам, і звинувачення у смерті княгині не впадуть на орден. Ви є досить відомим як жорстокий і безжальний інквізитор, тому ніхто не здивується, що ви доведете цю справу до Аутадафе». «А якщо я не погоджусь на це?» – вагаючись запитав інквізитор. Сеньора Гельда підійшла до нього зовсім близько і поклала руки на його плечі. Тепер її очі в дивилися на нього. «А що вам залишається робити? Решту життя відправляти на тортури і вогнище нещасних єретиків і каратися, що не згодились на мою пропозицію?» «Хто ти, відьма?» – тяжко дихаючи тремтячим голосом запитав інквізитор. «Я походжу із роду одного всемогутнього володаря Влахії, і його сила живе в мені. Я передам вам частку своєї сили. Так ви згодні служити нам, пане інквізиторе?» Пан Густав після довгої мовчанки кивнув головою. Тіло його трясло, немов у лихоманці. Хто ж мить? Гельда охопила його шию руками і швидко нахилила до неї голову. Її чорне волосся закрило плечі і голову інквізитора. Той смикнувся і захрпів. Данько відчув, що жах стискає його власну горлянку. Він оступився, ледь втримавшись на хиткому стільці. За вікном спалахнула блискавка, і відразу за нею весь палац здригнувся від зловісного гуркоту грому. Денко ясно побачив у світлі блискавки, як сеньора підняла голову. На губах їй тремтіла потойбічна усмішка, а вздовж обох кутів рота пролягали дві цівки крові. Тут хлопчина не витримав, закричав від жаху і разом із тільцем з гуркотом покотився на підлогу. Глава шоста. Зоряна доріжка у бронзовому дзеркальці. Данько відразу підхопився і на бігу, розтираючи плече, яким він вдарився об підлогу стрімку, побіг по коридору. В три стрибки хлопець перескочив через сходинки і увірвався до зали. Алхімік Зенон здивувано вперся очами у захеканого переляканого Денька. «Пане Зеноне, пане Зеноне, там такі...» Захлинаючись від бігу, загорлав Денько: "Там таке, треба швидше тікати звідси". Але не встиг Алхімік і рота розкрити, щоб більш докладно розпитати хлопця про причину такого переляку, як у зал увірвалося кілька латників. Один з них, без довгих розмов, схопив Денька за комір, а двоє других схопили Алхіміка. У зал неспішно зайшов інкізитор Густав, а за ним сеньора Гельда. Денько, здивовано помітив, що інкізитор сильно змінився. Тепер його голова була закрита гостроверхим чорним кептером. З якого виглядало бліде обличчя і гострий погляд запалих очей Тепер я нарешті зрозумів, пане алхіміку Що ви і ваш учень є співучасниками відьомських злочинів княгині Ярини До того ж, ваш учень збирався відвернути підозру від відьми Тому ви негайно будете затримані І завтра вранці я відвезу вас до Краківського церковного суду Який, не сумніваюсь, без затримки засудить вас до Аутадафе Залунав скрипучий голос інкізитора а вранці я проведу допити з тортурами, зважаючи, що ви, княгиня Ярина, відмовляєтесь від визнання своїх злочинів. А зараз відправте затриманих до підвалу, – почувся голос сеньора за спини інквізитора. Денька і алхіміка, мовчазні латники, потягнули її з зали, провели коридором і вштовхнули в холодний сирий льох. Коли двері зачинилися, занон сів на підлогу і обхопив руками голову. Хлопець у розпачі озирався навкруги. «Так що ж ти побачив?» – запитав алхімік. Денько коротко розповів про розмову сеньори та інквізитора та про жахливу картину, яку він побачив під час спалаху блискавки. «Я так і думав». Відчий промовив алхімік. «У залі не було жодного дзеркала, а коли я ближче підійшов до Гельди, то побачив, що моє відображення у її зіницях було перевернуте. «Ну і що це значить?» – похмуро запитав Денько. «А те, що сеньора Гельда є уперемі відьмою». Їх постаті не відображаються у дзеркалах. «Що ж робити?» – переречено запитав Денько. Алхімік зітхнув і підійшов до возенького віконця, закритого товстими гратами. Якби можна було б звідси вибратися і повідомити майстра Ореста, напевно він би зміг щось придумати, але як звідси втекти? І тут Денько згадав про колбу з чарівною мазю, яку він поцупив у лабораторії алхіміка. «А може спробуємо?» Запитав хлопець, протягуючи плящину пану Зенону. Той здивовано подивився спочатку на колбу, а потім на Денька. Хлопець надав своїм очам зовсім невинного виразу і потиснув плечима. Алхімік махнув рукою і підійшов до віконця. Через нього в підвал залітали краплі зливи, яка бушувала на дворі. Слухай, Денько, сказав алхімік, озирнувшись на хлопця. Навіть якщо мені вдасться розсунутий грати, Пролізти в це віконце зможеш тільки ти. Спробуй вибратися з маєтку і якнайшвидше дістатися до майстра Ореста. Тут алхімік зняв з шиї невелику шкіряну торбочку і витяг з неї маленьке бронзове дзеркальце. Зараз на небі хмари, але коли ти будеш дивитися у це дзеркальце, то в ньому бачитимеш зоряну доріжку. Іди вздовж доріжки і вона виведе тебе до майстра Ореста. Розкажеш йому все. Денько протягнув руку... Обережно взяв дзеркальце і заховав його у кишеню. Тим часом алхімік старанно натер свої руки чудодійною маззю. Потім підійшов до віконця, уважно подивився на свої пальці і взявся за грати. Глибоко вдихнувши, алхімік стиснув своїми руками решітки. Ті затріщали, з них посипалася іржа, і вони повільно почали згинатися. Біля дверей почулися голоси і дзенькнув ключ у замку. «Швидше забирайся мені на плечі!» – закричав Зенон. Данко підскочив до нього і швидко, немов мавпа, забрався на плечі алхіміку. Дотягнувся до зігнутих грат, ухопився за них і просунув голову назовні. Прямо під своїм носом він побачив калюжі на землі, в яких булькали дощові струмені. Вдарила блискавка. Двері у льоху розкрилися і на порозі з'явилося декілька охоронців. Попереду стояла й смолоскипом в руках сеньора Гельда. Алхімік ще підштовхнув хлопця, і той кулею вилетів через віконце, плюхнувшись в сім у велику калюжу. Десь у підвалі почулися крики. Данько вискочив з калюжі і побіг до воріт маєтку. Вартові стояли біля стіни, ховаючись від дощу. Побачивши втікача, троє латників кинулись до нього навперейми. Хлопець заметався між ними. Він відразу зрозумів, що до воріт йому проскочити не вдасться. Тому, побачивши драбину, присталену до паркану, стрибнув до неї. Один з латників спробував схопити його, але послизнувся на мокрій траві і плюхнувся у калюжу. Данько підбіг до драбини і став швидко підійматися на часто кіл. Хлопець схопився за загострений стоп і озирнувся З двох сторін до нього, тяжко тупочучи, чобітьми по дерев'яному настилу бігли двоє латників. Данько закричав і перестрибнув через паркан. Він покотився по вологій землі, відразу підскочив і стрімко побіг туди, де темніла стіна лісу. Струмені зливи били хлопця по обличчю, одяг його швидко промок наскрізь, але він не звертав на це уваги. Коли він добіг до лісу, дощ став вщухати. Тяжко дихаючи, Денько зупинився під буком і витягнув з кишені бронзове дзеркальце, яке йому дав алхімік. Дійсно, незважаючи на те, що небо було вкрите хмарами, між якими ще котились, затихаючи гуркоти грому, у дзеркальці Денько ясно побачив відображення зоряної доріжки. Хлопець аж присвиснув від такого дива і пішов у напрямі, який вказували срібні крапельки зірок. Він вийшов на невелику стежку, ледь помітно серед густих кущів, і невдовзі заглибився у темний похмурий ліс. Недаремно його чорним лісом називають, думав Данько, озираючись на високі темні стовбури старих дерев, що грізною стіною височіли над його головою. Час від часу він звірявся із дзеркальцем, але стежка, якою він йшов, точно відповідала напрямку зоряної доріжки. Коли через деякий час Денько вибрався на широку галявину, здається, наближався ранок. Хлопець ще раз зазирнув у дзеркальце і раптом побачив, що зоряна доріжка десь з'щезла, а саме дзеркальце світиться якимось тривожним червоним спалахом. Данько здивовано озирнувся і в цю ж мить небо пронизала блискавка, у світлі якої він побачив, як до нього наближається сеньора Гельда. Вона легко йшла, неначе плела, не торкаючись ногами землі. Руки її були простягнуті до хлопця, і вона ледь посміхалася. Але ця зловісна посмішка не обіцяла хлопцю нічого хорошого. Денькові здалося, що він спить, і йому сниться жахливий сон. Хлопець закрутив головою, щоб прокинутися, і навіть смикнув себе за вухо, але сеньора Гельда нікуди не ділася. Головне не дивитися їй в очі, подумав Данько, і, зібравши всі сили, стрімголов дременув до лісу у хащу. Страх надав йому сил, і він нісся, петляючи немов заєць, між деревами. Один раз він не витримав і озирнувся, переслідувачка стрімко летіла за ним між кронами дерев. Вона була прозора із з білим крейдяним обличчям, і чорне волосся розвивалося немов крила велетенського кажана. Хлопець відчув, що сили швидко залишають його, ще через мить Гельда опинилася над його головою, і смертельний холод проризав усе його тіло. Данько зарепетував, зробив останній стрибок і, раптом втративши рівновагу, впав у якийсь потік. Невеличкий струмок після дощу стрімко збігав схилом гори, він підхопив хлопця, закружляв у своїх брудних хвилях і швидко поніс за собою. Данько щосила заколотив руками по воді, намагаючись, якщо не вибратися, то хоча б не захлинутися. Декілька разів його підкинуло, ніби на спині дикого тарпана, він добряче наковтався води, аж поки потік не виніс його у невелике озерце. Данько намить опинився під водою і ледь виплив на поверхню. З останніх сил хлопець видряпався на берег, хапаючись замлілими руками за мокрі і слизькі корені дерев, і з неслини не впав на траву. Тяжко дихаючи, Данько підняв голову і зацепенів. У передранковому небі він чітко побачив синьору, що вирнула між кронами і почала швидко наближатися до нього. Данько не міг навіть поворухнутись, заворожено дивлячись на зловісну постать. Раптом перший промінь сонця прорізав темні хмари і синьора Гельда зникла. Її постать стала зовсім прозорою, і вона не розчинилася у ранковому тумані. Данько шелешно покрутив головою, намагаючись зрозуміти, чи дійсно ця жахлива відьма гналася за ним, чи це йому просто примарилося. Так і не вирішивши це питання, він заплющив очі і закуняв. Прокинувся хлопець від того, що хтось торкнув його за плечі. Денько здригнувся і перелякано закліпав очима. Прямо перед ним стояв кремезний здарувань. Одягнутий він був у білу сорочку, розшиту червоними та чорними нитками. На плечах здорування був товстий червоний кептар, прикрашений складними візерунками. На широкому шкіряному чересі висів ніж, а білі полотняні штани були заправлені у шкіряні чоботи-капчури. В руках чоловік тримав топірець-бартку, чия лезо грізно блищало на сонці. Обличчя незнайомця було суворе і з гострими рисами. Довге чорне волосся спадало на плечі, густі вуса опускалися на груди. Погляд з-під кошлатих брів пронизував Чоловік нахилився і взяв бронзове дзеркальце алхіміка, яке лежало біля Денька. Здавалося, що він дуже добре знає, що це за іграшка. Чоловік запитально подивився на хлопця. Не вдаючись у довгі пояснення, Денько коротко промовив: Мене звуть Данько. Дзеркальце мені дав алхімік Зенон. Я шукаю майстра Ореста. І нащо він тобі потрібен? суворо запитав чоловік. Про це я тільки йому можу сказати, вперто нахилив голову Данько. Чоловік ледь помітно всміхнувся. «Здається, майстер Орес сам знайшов тебе. Так що давай, розповідай». Денько трохи помовчав, роздумуючи, чи варто вірити цьому незнайомцю. Раптом він згадав слова свого батька про те, що і в майстра Ореста має бути такий же хрест на правиці. «А ви мені спочатку свою праву руку, покажіть», – сказав він чоловіку, прямо дивлячись йому в пронизливі очі. На мить у погляді чоловіка майнуло здивування, але він задер широкий рукав, і Данько ясно побачив на жиловій руці з могутніми м'язами такий самий хрест, як і на руці свого батька. Хлопець полегшено зітхнув і зняв з шиї печать зберігачів. «Я син майстра Богдана», – промовив він і накреслив печаттю таємний знак. Майстер Орест взяв печать зберігачів, уважно роздивився її і сказав. «Ну, а тепер розповідай». Денько почав свою довгу розповідь. Коли він закінчив, майстер Орест промовив. Ну що ж, не варто гаяти часу. Спочатку треба врятувати алхіміка і княгиню Ярину, а потім відправляємося у гори, щоб виковати меч для оберегу. Глава сьома. Засідка біля білої скелі. А як же ми їх порятуємо? запитав Данько. Майстер Орест смахнув рукою. Та якось порятуємо. І пішов швидкою ходою кудись у лісовій хащі. Данько ледь встигаючи, поплентався за ним. Вони швидко піднялися нагору, і майстер Орест уважно озирнувся навкруги. Так, треба моїх опришків кликати, повільно сказав він і пронизливо свиснув. Свист прокотився над горою раптовим вітром. Данько аж вуха затулив, з повагою, дивлячись на здоровання. Той постояв, прислухаючись до тиші, що наступила, тільки но стихла луна від свисту. А тепер пішли. Суворо наказав майстер Орест і почав спускатися з гори якоюсь майже непомітною стежкою. Але не вгли вони пройти й трьох десятків кроків, як з за стовбура високого бука з'явилася постать кремезного вусатого чоловіка. Одягнений він був, як і майстер Орест. Хіба що тільки за чересом у нього було два пістолі, а в руках він тримав лук. «Що чути, друже Василю?» – звернувся до нього майстер Орест. «З княжого маєтку сьогодні вранці виїхали зо два десятки вершників», – відповів Василь. «Вони охороняють візок, якому знаходяться двоє людей у кайданах. Здається, це княгиня Ярина і алхімік Зенон. Супроводжує їх якийсь чоловік, у сутані, мабуть, інквізитор, і жінка». Ота та відьма, що із магістром Луціусом завжди перебуває. А скільки вас зараз на горі є? Запитав Орест. Аж п'ятеро залишилося, гордо відповів Василь. Четверо на Мадярщину пішли, троє у Львові цехмістру Любомиру допомагають порядки навести, а двоє зараз села від писиголовців охороняють. Щось за останній час багато тої нечисті розвелося. Ну, п'ятеро так п'ятеро, спокійно мовив майстер Орест. Давай, збирай ватагу та спробуємо цього інквізитора на шляху біля білої скелі, що край шляху стоїть перехопити. А я поки їх лісом покружляю, щоб хлопці встигли до місця дістатися. Василь кивнув головою і два рази стукнув обухом свого топірця бартки об стовбур дерева. В ту ж мить Данько здивовано побачив, як невеличка ялинка із добрячим шматком дерну круг коріння відсунулася, відкриваючи чорний отвір. Із утвору один за одним вибралося четверо високих кремезної статури чоловіків. Троє тримали в руках луки, а четвертий – довгий мушкет. «Так що, браття опришки, за роботу?» – сміхнувся Василь. Опришки весело привітали свого ватага і майстра Ореста. Через мить вони зникли в гущавині. «Зараз хлопці біля скелі засідку влаштують, а я вже спробую зробити так, щоб пан інквізитор подовше лісом кружляв». Сказав майстер Орест Данькові Вони перейшли на іншу гору І на самій її вершині хлопцеві здалося Що весь чорний ліс розлігся перед його очима Десь в далечині на обрії Біліли стіни міста Львова Він побачив невеличкі хатини Насхила гір і вузькі дороги Що плуталися поміж дерев По одній дорозі, яка вела до маєтку Неспішно просувалися вершники Оточивши візок Данькові здалося, що він побачив у візку Струнку дівочу постать у білій сукні Майстер Орест Розвів руки у бік цих вершників і зашепотів якісь слова. Раптом вершники зупинили своїх коней і почали здивовано озиратися навкруги. Коли вони нарешті знову зрушили з місця, то спрямували своїх коней зовсім на інший шлях, який, обертаючись, прямував до маєтку. Ну, ось, нехай покружляють, сказав майстер, опустивши руки. А ми з тобою теж рушаємо до білої скелі. Вони швидко спустилися з гори, перейшовши в брід вузенько, але швидку річку, і через півгодини вийшли на широкий шлях. З одного краю над шляхом нависала скеля з білого каменю, а з усіх боків до дороги підступав густий ліс. Опришки сиділи на скелі і мовчки палили довгі люльки-файки. Вони познімали яскраві кептарі і у своїх білих сорочках і штанях здавалися частиною цієї скелі. «Все, браття, зараз вони під'їдуть», – сказав майстер Орест. «Погано, що не вночі приходиться на них чатувати», – промовив Атаг Василь. «Але все ж спробуємо їх добряче привітати». Недовзі опришок, який сидів на самій вершині скелі, махнув своєю шапкою кресаною. «Їдуть», – стихо промовив він. Опришки затаїлися на скелі, приготувавши зброю до бою. Данько почув хрипкони, а через деякий час побачив і всю процесію. Попереду їхало з десяток вершників. Було видно, що вони добряче заморилися під час блукання лісом. Сонце вже розжарило їх панцири, і вони час від часу стирали під розчервонілих облич. За першим загоном котився візок, біля якого їхав на віслюку інквізитор Густав. Обличчя його було закрите каптуром сутани. З іншого боку візка їхала на чорному коні синіора Гельда. Серце Данька аж стислося від жалю, коли він побачив у візку княгиню Ярину. Руки її були скуті тяжким ланцюгом. Здавалося, вона з усієї сили намагається зберігати спокій, але й погляді її відчувалися страх і непевність. Алхімік Зенон теж із скутими руками озирався навколо. Мабуть, відчуваю, що я до майстра Ореста дістався, подумав Денько. За військом їхало ще біля десятка вершників. Здавалося, що заморені довгим шляхом і спекою охоронці і не думали про можливість нападу на свій загін. Раптом, коли вони порівнялися з білої скелею, високе дерево, що стояло край дороги, захиталося і стріском впало на землю, перегородивши шлях. Коні перших вершників перелякано заїржали і закрутилися на місці. Один навіть став дибки і скинув свого вершника, який гримлячи панциром землю. Коли стражники трохи вгамували своїх коней, біля дерева з'явився ватаг Василь. Він поставив ногу на стовбур і уважно подивився на процесію. Я ватаг опришків, Василь Гануляк, гордо сказав він. І ніхто по Чорному лісі не може проїхати, не спитавши мене дозволу. Стражники здивування вперлися очима в кремезну постать опришка. Як ти смієш заважати мені, інквізитору гостову? закричав інквізитор. Доки ми тут є, свята інквізиція не має і думати в цей вільний край свого носа бхати», – погрозливо промовив Вата опришків. Ну тоді бережи, стопник", прошипів інквізитор і гукнув долатників. Вбийте його. Троє вершників зіскочили з коней і, виставивши вперед списи, побігли на Василя, плутаючись між гілок поваленого дерева. Опришківський ватаг підхопив свій топірець, вправно відбив удар одного списа, ухилився від другого, перехопив рукою ще один спис біля самого наконечника і одним ударом топірця перерубав дривко навпіл. Зі скелі гримнув мушкетний постріл і свиснули стріли. Кілька охоронців повалилися із своїх коней. Решта застигла, нерішуче озираючись навкруги. Вперед, вбийте його! горлав інквізитор, і латники почали збиватися докупи, готуючись до рішучої атаки. Данько із острахом дивився на них. Але барди з широкими лезами, блискучі шоломи та гострі палаші. Було зрозуміло, що п'ятеро опришків не зможуть протриматися проти такого великого загону. Наступила загрозлива тиша. Раптом на шляху показався великий натовп людей, що наближалися з боку Львова. Денько зі страхом дивився на цей натовп. Тепер опришки опинилися в оточенні. З одного боку стражники інквізитора, з іншого невідомі, як можна було побачити, теж озброєні люди. Латники теж здивовано дивилися на невідомих. Тих було не менше сотні. Одягнуті вони були так, як звичайно одягалися городяни, але всі були чимось озброєні, тримали в руках сокири, тяжкі молоти, дехто мав луки і мушкети, і вигляд у цих городян був досить войовничий. Невдовзі вони підійшли до скелі. І тут Донько побачив, що веде цих людей цих містер-кожум'як пан Любомир, перекинувши через плечі величезну добню, з якої стирчали довгі залізні цвяхи. Біля нього йшов огрядний чоловік у довгому жупані, і спирався він на довгий посух із мідним набалдашником. Ставши поруч з ватагом Василем, пан цихмістер поставив перед собою добню, оперся на неї і грізно ревонув. «Наше львівське братерство прийшло захистити шановного пана Зенона та високоповажну княгиню Ярину, які відомі всім своєю благочесністю та добрими справами. Ми вас всіх переб'ємо, якщо ви не відпустите пана алхіміка і княгиню. Інквізиції немає місця у нашому славному вільному місті». Тут чоловік із мідним посохом статечно промовив. «Я – голова Львівського братства і міський суддя Остап Когут. Ми змогли з'ясувати, що пан Луціус незаконно став опікуном княгині Ярини і вердикти інквізиції не можуть мати силу у її маєтку. Тому іменем вільного міста Львова наказую вам відпустити своїх в'язнів». Ватаг Василь розвів руки і посміхнувся. «Я ж казав, пане інквізиторе, що для вас немає місця у наших землях». Обличчя інквізитора Густова скривилося, він вихопив із кишені сутани пістоль і вистрілив у ватага опришків. Василь встиг пригнутися, і пробита шапка злетіла з його голови. В латах блискавичним рухом метнув свій топірець в інквізитора. Топірець декілька разів прокрутився в повітрі, зблиснув на сонці гостримлезом і вп'явся у груди інквізитору. Той захитався і впав на землю. Латники підхопили його. Один із охоронців підніс мушкет, цілячись у Василя, але зі скелі свиснула стріла і пробила йому руку. Латник вронив мушкет і злякано озирнувся на скелю. «Нас тут багато!» Сказав Василь Хочете залишитися живими? Віддайте нам своїх в'язнів Данько помітив, як перекосилося від злості обличчя сеньори Гельди Декілька стражників швидко порадились між собою Сеньора Гельда розгублено озирнулася Розвернулася і погнала чвалом свого коня поміж деревами Через мить вона зникла у лісовій хащі Ми згодні, сказав один з латників Дозвольте нам забрати інквізитора і повернутися до Кракова Пан суддяківнув головою і натовп городян повільно розступився Латники перекинули інквізитора поперек його віслюка, проїхали крізь натовп і невдовзі запилили шляхом, щезаючи у далечині. Братчики переможно загорлали і побігли до війська. Через мить кайдани з рук княгині й алхіміка злетіли, городяни радісно почали вітати звільнених. Княгиня Ярина слабко посміхалася, здавалося, вона сама не вірить у несподіваний порятунок. Алхімік Зенон полегшено потирав руки, щойно звільнений від кайданів. Данько ледь зміг протиснутися до них між могутніми братчиками. «Ну, Данько, погано нам без тебе прийшлося б, якби ти не зміг допомогу привезти!» Радісно сказав алхімік, побачивши замурзане, але щасливе обличчя хлопця. «Нічого, і не таке бувало!» – відповів голосом бувалого вояки Данько. Княгиня Ярина посміхнулася і м'яко провела долонею по розпатленій чуприні Данька. Хлопець аж застиг на місці, не в змозі промовити жодного слова і тільки мовчки дивився на дівчину. Тим часом до княгині Ярини підійшов суддя Когут і урочисто промовив «Наше львівське братство бере під свій захист ваш маєток. Ви, шановна княгине, постановою нашого суду звільняєтеся назавжди від опіки магістра Бенедикта Луціуса. Тепер ви вільні. Жоден інквізитор відтепер не має...» «Часу замало», – почув Денько позаду суворий голос майстра Ореста. «Мені треба порозмовляти з тобою і княгиною». Денько і Ірина пішли за ним. Вони вийшли на Галявину, і майстер Орест промовив. «Княгиня, чи передавав вам батько перед смертю якусь таємницю, попередивши, що ви можете передати тільки одній людині?» «Ви майстер Орест?» – запитально подивилася на нього княгиня. «Так», – кивнув головою майстер. «Він мав сказати, де захована криця Карпат для меча оберегу. Цю крицю ми підготували, щоб коли прийде слушна година викувати меч. Тепер цей час настав». Княгиня Ярина уважно слухала майстра Ореста. «Мій батько сказав перед смертю, де знаходиться криця Карпат» тихим голосом сказала вона, у нашому маєтку у сховищі, про яке знаю тільки я. «Добре», – кивнув головою майстер. «Сьогодні вночі я викую меч оберегу, і тому зараз мушу йти у свою кузню приготувати все необхідне, а ви разом з Деньком повертайтеся до маєтку, знайдіть крицю Карпат, і нехай Данько принесе її мені до печери, де знаходиться моя кузня». «А як я знайду вашу кузню?» – запитав хлопець. «Тебе проведе ватаг Василь, який буде охороняти вас». Данько кивнув головою. Тим часом до них підійшов цехмістер Любомир. Він низько вклонився княгині Ярині і промовив. Шановна пана Ярино, завтра ми пришлемо до маєтку охорону від нашого братства, а зараз нам треба вертатися до Львова. Не турбуйтеся, пане цехмістре, лагідно промовила княгиня. Я повернуся до свого маєтку і мені вже нічого не загрожує. Подякувавши городянам... За допомогу і попрощавшись із алхіміком та орестом княгиня Ярина і Денько у супроводі ватага Василя і чотирьох опришків неспішно відправилися сівши на коней латників інквізитора до маєтку. Вже вечеріло, коли вони нарешті добралися до його воріт. Обличчя княгині спохмурніло. Здається, занадто багато поганих спогадів у неї було пов'язано з цим маєтком. Вони зайшли на подвір'я, і княгиня сумно зітхнула. Ми вас тут на подвір'ї почекаємо, сказав ватаг Василь. Добре кивнула головою Ярина і звернулася до Денька. Пішли, покажу тобі, де мій батько заховав крицю Карпат. Вони зайшли у маєток. Здавалося, колись у цьому помісті вирувало веселе багатолюдне життя, але тепер він мав досить похмурий вигляд. До того ж сонце вже сховалося за обрій, і всередині будинку панувала темрява. Княгиня запалила лампу, і вони зайшли у невелику кутову кімнату на першому поверсі. Було видно, що до кімнати давно вже ніхто не заходив. На високих стінах біліло павутиння, а різний мотлох, звалений на підлозі, вкривав товстий шар пилу. Серед мотлоху Данько побачив якісь старі книги і зайржавілу зброю. Тут мій батько завжди читав мені цікаві книги та розповідав дивні історії. Сумно сказала Ярина і запалила товсті загарки свічок, які стояли вздовж стін. А ось тут повинен бути тайник, промовила вона і підійшла до кам'яної полиці, на якій лежало декілька книг. Батько, мабуть, передбачав, що колись недобрі люди заволодіють маєтком і тому надійно заховав крицю, яку не встиг передати майстру Оресту. Із цими словами княгиня вийняла одну книгу і протягнула руку до стіни. Вона зробила легкий рух рукою, щось клацнуло, і полиця повільно розсунулася, відкриваючи невеличкий отвір. Ярина обережно вийняла із отвору довгий тяжкий предмет, загорнути у шкіру. Данько підхопив його і допоміг дівчині покласти на підлогу. Це її криця Карпат, сказала Ярина. Батько разом із майстром Орестом відлив її у таємних ливарнях, які знаходяться далеко в горах. Вони встигли підготувати крицю за допомогою стародавніх заклять. Скажи, Ярино, почав було Денько, але не встиг договорити. Йому здалося, що за його спиною прошелестіло повітря мов до кімнати залетів великий кажан. Він озирнувся і застиг на місці. Посеред кімнати стояла сеньора Гельда, і її губи на блідому обличчі кривилися у зловісній посмішці. Глава Песи Песиголовці. Денько підскочив, розгублено озираючись навкруги у пошуках рятунку. Гельда ступила один крок до них. Вона хижо промовила, дивлячись на ярину. Зараз ти поїдеш зі мною, а цей хлопець загине. Княгиня підхопилася. На її обличчі спочатку з'явився страх, але вона змогла подолати його. Тепер її очі світилися гнівом. Досить закінчилася твоя влада наді мною. Забирайся звідси геть до свого Луціуса. Здається, що Гельда ніколи не бачила такою княгиню. Вона відступила на крок. Ярина обернулася до донька і сказала «Швидше діставай крицю». Він, не гаючи часу, підскочив до злитку і почав неслухняними пальцями розплутувати мотузки, якими був міцно перев'язаний з з крицею. Відьма кинулася до них, виставивши вперед розчепірені пальці. З її губ вирвалося зміїне шипіння. Ярина стала перед нею і протягнула руки долонями вперед. Заклинаю тебе святим Христом і правдою нашого краю, заклинаю тебе силою води і таємницями землі, заклинаю тебе променями сонця і силою небес, заговорила дівчина дзвінким голосом, наближаючись до гельди. Заклинаю тебе правдою мого народу, щезне разом зітьмою. В голосі Ярини відчувалася дивна, небачена сила, і сеньора почала повільно відступати. Данькові нарешті вдалося розплутати згорток, і він витяг з нього тяжкий крицевий брус. Хлопець підняв його і став біля Ярини. Сеньора Гельда відсахнулася від нього і впала на підлогу. В ту ж мить до кімнати вбіг Ватаг Василь і двоє опришків. «Ну що, попалася нечиста сила!» – загорлав Василь. «Добре, що ми її коня біля маєтку побачили, а то б вона ще багато лиха накоїла». Опришки міцно з'язали сеньору Гельду цупкими шкіряними ременями. «Тепер не будеш у нашому лісі всяку нечість розводити», – похмуро сказав Ватаг. Сеньора Гельда лежала нерухомо, заплющивши очі. Здавалося, вона не дихала. Раптом її очі широко відкрилися, тіло витягнулося дугою, і сньора почала говорити якісь слова. Спочатку тихо, а потім все гучніше й гучніше, аж поки вони не злилися в один несамовитий крик. Слова, що зривалися з її губ, були незрозумілі, але в них відчувалася загроза, немов чорне вороня розліталося з її рота по всьому маєтку і відлунювалося в лісі. Ремені, якими вона була вся сповита, затріщали від нелюдської сили, з якої вона борсилася на підлозі. У розширених очах палав вогонь звіриної ненависті і потойбічної сили. Несподівано Гельда завмерла. Запала тиша і всі полегшено зітхнули, але через мить з лісу донеслося довге завивання. Схоже було, що це виє один великий вовк. Аж раптом до нього приєдналося ще одне, потім ще одне, і через хвилину здалося, що навколо маєтку виє ціла вовча зграя. Княгиня Данько і опришки перезернулися. Щось було в цьому завиванні таке, що охоплювало душу жахом. «Писи, головці!» – вигукнув один із опришків. «Дивно, раніше вони ніколи не з'являлися з граями та ще й поблизу маєтків», – замислило промовував Атага Нуляк і швидко наказав «Гельду негайно замкнути в цій кімнаті». «І швидко на частокіл! Вам, пану Ярино, краще залишитися на подвір'ї. Хлопці, срібні стріли усіх є?» Всі вибігли на подвір'я. На небі яскраво сяяв місяць. Виття припинилося, але тиша була зловісно і Данько ясно відчував небезпеку, яка причаїлася між високих дерев, що немов би підступили до маєтку ще ближче. П'ятеро опришків і Данько підбігли до частоколу і швидко забралися на поміст вздовж стіни. Княгиня Ірина стояла, притиснувшись спиною до воріт палацу. Опришки насторожно вдивлялися у лісові хащі. Данько, тяжко дихаючи, міцно стискував кринцю Карпат у руках. Раптом велика зігнута тінь вихопилася з лісу і почала пробиратися через гарявину до частоколу. При світлі місяця хлопець із жахом помітив зігнуту людську постать у якомусь дранті, але з великою псячою головою. Потвора застигла на хвилину, принюхуючись до повітря. Зростом вона була з дуже велику людину із широкими плечима і довгими м'язистими руками. Коли вона наблизилася на кількадесят кроків до частоколу, ватага нуляк, який вже тримав у руках напнутий лук, висунувся з-за стіни і вистрілив. Дзенькнула тятива, і стріла, зблиснувшись срібним наконечником, пронизала писиголовця наскрізь. Із пащі потвори вихопилося харчання, писиговець захитався, зробив декілька кроків і впав на землю. В ту ж мить ліс вибухнув пронизливим завиванням, і на галявину вискочило з півтора десятка писиголовців. Одночасно дзенькнули тятиви чотирьох луків і грибнув постріл з мушкету. Троє почварне нерухомо впали на землю, ще двоє закрутилися із завиванням по землі. Але решта вже добіла до частоколу і почала вдиратися на стіну. Опришок, який тримав у руках мушкет, тиснув прикладом псячу голову, що з'явилася над стіною, знизу чулося оскажені речання. До палацу! скомандував атак, і опришки стрімголов зіскочились з частоколу і підбігли до воріт палацу. Денько трохи загаявся і побачив волохаті тості пальці із кігтями, які вчепилися у край стіни, і через мить прямо перед собою побачив велику, з вишкіреною пащою собачу голову. Хлопець закричав і махнув крицею. Тяжкий брус просвистів над головою песиголовця, той відпустив частокіл і покотився вниз. Данько зістрибнув зі стіни і побіг до палацу біля дверей, якого вже стояли опришки, тримаючи на свою зброю. Через частокіл вже перестрибували на подвір'я песиголовці. Опришки встигли поцілити ще кількох і вихопили свої топірці, приготувавшись до рукопашного бою. Середину закричав атак. Вони заскочили у палац і закрили тяжкі двері. Не встигли опришки замкнути тяжкий засув, як ззовні почулися гучні удари від яких міцні дубові двері затрусилися. Данько завмер, піднісши над головою грізну крицю Карпат. Пройшла довга хвилина. Хлопцеві здавалося, що його серце гупає у грудях не менш сильно, ніж удари песиголовців об двері. Нарешті, від міцного удару двері розлетілися на друзки і до палацу увірвалися песиголовці. Опришки, вправно відбиваючись від них своїми топірцями, збилися у всередині якого опинилися Денько і княгиня Ярина. Песиголовці з реченням оточили їх оскаженіло ляскаючи довгими білими іклами. В їх жовтих очах відбивався блиск опришківських топірців. Було зрозуміло, що зараз НАТО писиголовців змете оборонців. І тут Данько згадав про печать зберігачів. Він вихопив її і почав швидко креслити таємний знак. Навколо опришків з'явилося ледь помітне сяюче коло, від якого відсахувалися писиголовці. Ватаг Василь тихо промовив. «Повільно відходимо до лісу». Притиснувшись плечима один до одного, щоб не розірвати коло, виставивши перед собою грізні топінці, оборонці почали повільно просуватися на подвір'я. Сіра стіна песеголовців з харчанням розтупилася, немов би невидима чарівна сила відкинула їх. Опришки вибиралися на подвір'я і обережно стали відходити до брами. Данько не переставав креслити таємний знак і сяйво, яке світилося навколо них, посилювалося. Песеговці, хижоблимуючи вискаленими пащами, не в змозі переступити через цю сяючу межу, супроводжували їх. Як тільки оборонці вийшли на галявини, де все ще темніли трупи вбитих потвор і підступили до самого лісу, Данько побачив, як із воріт вихопилася сеньора Гельда у супроводі декількох писиголовців. Раптом один із них перетворився на великого чорного коня. Вона скочила на нього і швидко понеслася від маєтку, розчинившись у нічній темряві. Як тільки зникла сеньора Гельда, писиголовці із завиванням розбіглися. Опришки княгині і Данько зупинилися, ще не вірячи у свій порятунок. Ватага нуляк витер під із чола, подивився на зоряне небо і промовив А тепер виводьте коней із стайні та гайда до кузні майстра Ореста. Ланцюжок вершників, швидко просуваючись з помітними стежками, за декілька годин вибрався на високу гору. На її вершині донько помітив вогонь. Коли вони під'їхали ближче, то стало зрозуміло, що цей вогонь виривається із ковальського горну, якого роздмухував кремезний чоловіку білому фартуху. Майстер Орест стояв біля ковадла, спершись на величезний молод. Того ви блукали, звернувся він до опришків. Ватага нуля коротко розповів їм про нічну пригоду. Полетіла ця гельда у свою Трансільванію. Після такого од коша навряд чи вона знову до нас повернеться, замислено промовив майстер Орест і махнув рукою. А тепер до справи крицю привезли? Данько мовчки простягнув йому крицевий брус та печать зберігачів. Добре. суворо промовив майстер Орест. Повісив на своєму гутню шию печать зберігачів і уважно оглянув крицю Карпат до роботи. Він кивнув своєму помічнику, і той почав ще сильніше роздмухувати ковальські міхи. Полум'я із ревом вирвалося з горна. Майстер-коваль взяв брус і почав нагрівати у розжареній печі. Коли криця нагрілася до білого, майже прозорого кольору, він поклав її на ковадло і став обробляти молотом, промовляючи якісь слова. Опришки княгині Ірина і Данько, що стали колом навколо майстра, зачаровано дивилися на його роботу і хлопець бачив, як поступово вправні удари молота надають криці форму меча. Здавалося, що молот б'є, майже не торкаючись крицевого бруса, але розпечені окали не сипалися яскравими блискавками від його ударів. Ковальний, моби, не знав втоми, хіба що могутні в'язи на його плечах і руках мірно перекочувалися сталевими кулями під шкірою. Заворожений його роботою Данько й не помітив, як сплив час. Коли перші промені сонця впали на гору, майстер взяв лещатами готовий меч і промовив, зануривши його у джерело, яке було кришталевими струменями біля самої кузні. Нехай ця джерельна вода надасть тобі священної чистоти і життєдайної сили. Потім Мороз підняв меч, і ранкові сонячні промені заграли на його прямому і ясному дзеркало лезі. Нехай велике сонце подарує тобі частку свого світла, щоб тьма завжди відступала від тебе. Урочисто промовив майстер Орест. Коваль провів мечем навколо себе, і в лезі меча відбився величний краєвид, що розтелався навколо гори. «А тепер прошу вас, могутні гори Карпатські!» Гучним голосом промовив майстер, і слова його луною пронеслися по схилах гори. «Обдаруйте цей меч своєю непороб... непоборною силою!» Раптом Денько побачив, як до меча у руках майстра линуть хвилі дивного світла, і від цього світла меч засяяв так, що усіх засліпило очі. Здійнявся вітер, і десь здалеку немов відповідаючи на прохання майстра, почулося відлуння грому. Меч немов увібрав у себе і відлуння грому, і сонячні промені, і кришталеве сяйво води. Майстер Орест підійшов до Денька і простягнув йому меч. «Тепер у тебе є меч Зберегачів. Бережи його, і нехай тобі вдасться за його допомогою зібрати оберіг». Хлопець склонився, взяв у руки меч і відразу відчув, що меч насичує його нездоланою силою. Зберігай печать», – промовив майстер Орест, повертаючи хлопцю печать зберігачів. Потім майстер додав. «Час вже тобі, донько вирушати. Зараз зі Львова вертаються на дніпровські пороги козаки, наче славним лицарем Байду і Вишневецьким. Ватаг Василь проведе тебе до козаків. Але завжди знай, що тут ти завжди знайдеш допомогу і надійних братчиків. Коли побачиш свого батька, майстра Богдана, передавай йому вітання від мене. Залишилося тобі знайти книгу-незову. Запам'ятай». «Зберігає її наш третій майстер, літописець Петро. Живе він відлюдником у печері поблизу Києво-Печерської лаври. Ти покажеш йому меч і печать зберігачів. Тоді він навчить тебе, як можна прочитати у книзі низові про те, як створити оберіг. Що ж, друже, давай прощатися!» Майстер Орест обійняв Данька. Опришки, посміхаючись, збилися докупи навколо хлопця. «До зустрічі, легеню! Повертайся до нас, тебе славний опришок буде! Помолися за нас у святій лаврі. Денько дружньо попрощався з ними і підійшов до княгині Ярини. Дякую тобі, Денько, за все, що ти зробив для мене, промовила дівчина і ласкаво посміхнулася. Справа у тебе поважні і небезпечні, але нехай завжди з тобою буде твоя удача і твоє щастя. Знаєш, що я завжди буду пам'ятати тебе і буду дуже щаслива знову тебе побачити. Промовивши ці слова, Ярина нахилилася і поцілувала хлопця. Денько трохи зніяковів, переступив з ноги на ногу, зашарівся і ледь вимовив. І я тебе не забуду. Пора вирушати, промовив ватага Нуляк, поклавши руку на плече хлопця. Данько мовчки кивнув головою і пішов за ватагом до дерев, де були прив'язані їхні коні. Він йшов і все озирався на білу постать Ярини, яка стояла і прощально махала йому рукою. Глава дев'ята Книга Незова під вечір Данько і Ватага-Нуляк добралися до шляху, який вів від Львова, і зручно вмостилися під тінню широкого дерева. Ватаг витягнув із своєї торби чималий шмат сиру і хліба, відкрив лягу з джерельною водою, і вони добре повечеряли. Денько ліг на траву і задрімав. «І хто ж тут на всю Галицьку землю так сопе?» – почув він Крісо, над головою знайомий голос. Данько стрепенувся і здивована закліпав очима. Прямо перед ним стояв козак Голота, тримаючи коня за повід. За ним хлопець побачив на шляху ще з півтора десятка комонних козаків. «Ось так зустріч!» – посміхався козак, розвівши руки. Ішов до Криму, а дійшов до Карпат!» «Дядько Голото!» – аж схлипнув розчулений Денько, який все не вірив своїм очам. Козаки розриготалися, засміявся і Денько. «Ну ось, пане Голото, забирайте цього славного хлопця, а мені вже час до свого товариства повертатися!» Потиснув руку козакова та гануляк. Тут деякі наші опришки хочуть до вашого дніпровського коша завітати, так що прийміть їх по-братськи. Чи ти не знаєш, як ми братів зустрічаємо? – посміхнувся Голота. Забув, як разом на Волощі ходили турків шарпати? Не забув. То що, до зустрічі, братико! – потис руку Денькові Василь. До зустрічі! – поважно відповів опришку Данько. Ватах попрощався з козаками і зник між зелених дерев. Данько перекинув через спину меч зберігачів. Старанно загорнути у шкіряний чохол і сів на коня, який залишив йому ватаг опришків. Дозволите пане отамане, щоб мій братчик Денько до нашого товариства приєднався, звернувся голота до високого грядного чоловіка, що відрізнявся своєю статечною поставою. Чоловік уважно глянув на Денька і кивнув головою. А чому б і ні? Нехай йде до нашого коша. Знаю я, що у тебе голота, аби хто серед братчиків не буває. Чоловік смикнув повіддя, і козаки поїхали за ним широким битим шляхом. Данько їхав поруч з Голотою. Пан Голото, а як це ви сюди потрапили?» – спитав хлопець, коли вони зрушили з місця. «Краще ти розкажи, як тебе в ці краї занесло», – засміявся Голота. З'явився у нас новий атаман, лицар з лицарів, князь Дмитрович Невецький, рід якого від славних Волинських ведеться. А серед нас козаків, яку йшов він до нашого лицарства, дали ми йому прізвисько Байда. Почав він наше козацтво, яке до того окремими ватагами по байраках і ярах сиділо, збирати у єдиний кіш. До того ми сила розпорошена була, а тепер якщо вдасться йому на своєдино зібрати, то цілий світ нас не зможе подолати. Замисли в нього високі, хоче він з нашого степу та з дніпровських порогів незламну фортецю зробити, об яку розіб'ються всі вороги нашої землі. Станемо залізною стіною на перешкоді і бусурманам-людоловам, і всяким іншим зайдам, що хижою рукою хочуть нашу волю загарбати». Їздив він і до князя Литовського, і до царя Московського, а зараз від короля польського повертаємось. Але ніхто з них і не думає, щоб нам допомогу надати. Всі прагнуть козацтво під своєю рукою мати, немов озброєних холопів своїх. Так що тільки на себе сподіватися треба. Зараз гуртується козацтво на славному острові Хортиця. Збудували ми там міцний замок і вже готуємося до оборони, бо чутки є, що сам кримський хан на нас з ордою та турками йде. Та й байда з Сиднем не сидів цього літа ходив він з козаками під султанську фортецю Очаків. Та добряче погромив турецьке військо. А як на мій батько кобзарбудник, козак жила та невільники? зі страхом в серці запитав Денько. А що, повернулись на Дніпро, живі, здорові. Зараз на хортиці разом із отаманом Байдой Вишневецьким. Розповідали вони мені про дивовижні пригоди, які з вами в Криму сталися. Як відправилися вони від берега, то цілий день за ними три турецькі галери гналися. Добре, що капітан на їх кораблі вправний був, змогли гарматами в галер щогли позбивати, та від ви втекли. Всякі чудесі розповідали, навіть казали, що вночі якогось крилатого лева над кораблем бачили. Ну, добре, а що ти мені повідаєш? І потягнулася довга розповідь Данька про свої дивовижні пригоди. Розповів Данько Голоті про те, що украй треба знайти біля Київської лаври від людника Петра. Довго їхали козаки, аж поки не добралися до Києва. На ніч зупинялися вони табором під зоряним небом, варили куліш та співали свої довгі пісні. Данько швидко почав відчувати себе серед них, як риба у воді, і всі вважали його рівноправним козаком свого коша. Нарешті, коли побачили козаки, як сяють під променями сонця маківки київських церков, Голота під'їхав до отамана і промовив. «Дозвольте, пане отамане, мені з Даньком до лаври звернути. Ми до нашого коша пізніше прилучимося. Отаман ствердно кивнув головою. «Довго ми в Києві не затримуємося, так що завтра вранці виїжджайте на пристань біля Перенового Плеса, а вже звідти вирушимо чайкою по Дніпру. І не забирайтеся, бо чекати довго не будемо». Денько і Голота повернули своїх коней і поїхали дніпровськими схилами. «А ви знаєте, де відлюдник Петро живе, пане Глото? запитав козака Денько. «Та хто ж не знає. Наші козаки до нього іноді навідуються, як у Києві бувають. Дуже він вчена й мудра людина». Кажуть, що сам він колись козакував, але вже дуже давно розпрощався з товариством і тепер живе самітником поблизу лаври. Так неспішно розмовляючи, добралися вони до підніжжя порослої густим лісом гори. Ось ми й добралися, промовив козак Голота, зістрибнувши зі сідла. І тут донько помітив, що між камінням висічена невелика арка, закрита дерев'яними дверима. Хлопець зрозумів, що якщо стороння людина пройде навіть по самий вхід до печери, то навряд чи зможе помітити його. Він поприв'язував кони і голота тихо постукав у двері. Деякий час було тихо, хіба що птахи щебетали на деревах та було чутно, як повільно накочуються дніпровські хвилі на берег. Але скоро двері зарипіли і відчинилися. На порозі стояв високий сивобородий чоловік. Тяжко було визначити, скільки йому було років. Борода, що спадала на широкі груди, була білою, як сніг, але сині очі дивилися пронизливо і ясно. Старець стояв прямо і, незважаючи на похилий вік, мав досить сильну статуру. Вибачте, будь ласка, пане схимнику, що турбуємо вас, але маємо до вас важливу справу. Заходьте. не вдаючись у довгі розмови запросив чоловік гостей до своєї оселі. Денько, притримуючи загорнутий меч, що висів у нього за спиною, увійшов у двері і почав озиратися навкруги. Відразу він відчув вологу прохолоду і запах книжного пилу. Вони ступили декілька кроків і опинилися у невеликій печері, видовбаній у скелі. Печеру освітлювала свічка встромлена у невеликий отвір у стіні. Посеред печери стояв кам'яний стіл, на якому лежали дві книги. Одна з них була дуже товста, у пожовклій пергаментній обкладинці з бронзовими накладками. Книга була розкрита посередині. Було видно, що печерник щойно читав її. Біля великої книги Денько побачив теж розкриту книгу, але набагато меншу, скоріше зшиток шиток папірусних листів. Сторінки були списані дрібним почерком, але один лист був недописаний – і на ньому лежало перо, на кінці якого ще блищали свіжі чорнила. Подивившись до відкритої великої книги, Данько із дивуванням помітив, що її цупкі листи були чисті. «Я козак Голота, а це наш братчик Данило. Ми приїхали щоб. Почав казати козак, але пустельник перервав його. «Для чого ви прибули, я вже знаю. Давно я чекаю тут, коли прийде час відновити оберіг, і коли з'явиться той, кому маю передати своє знання о книзі Низовій». Голос літописця Петра, заворожуючи, лунав під стінами печери. Данько вже навчився нічому не дивуватися, але тут не стримався і несміливо запитав. «Але звідки ви знаєте, хто ми такі?» Постельник ледь помітно посміхнувся. «Той, хто вміє читати книгу Низову, може дізнатися з неї набагато більше, ніж ви можете собі уявити». «А де вона, ця книга Низова?» – знову не стримався і спитав хлопець. «Ось вона». Промовив літописець Петро і обережно поклав руку на велику книгу. Козак голотай Денько завмерли, не відриваючи очі від легендарної книги. Тим часом пустельник знову заговорив Справжнє знання не може бути відкрите для всіх, але має зберігатися вічно. Коли ця книга опинилася у людських руках, ніхто не знає, і прочитати повністю ніколи ніхто із людей не зможе. З прадавніх часів зберігалася книга у священних місцях Низовен Дніпра, тому зветься Низовою записано в книзі Низовій про все минуле і майбутнє землі, що зветься Україною. Про її вищий закон і про долю всіх людей, які народилися на цій землі. Чи походять з роду українського, чи були або будуть пов'язані з нею. Але, як вже сказав я, далеко не кожному дано прочитати хоча б одну строку її. Бо надто багато сили випромінює наша земля українська, і занадто довго буде точитися боротьба світу і темряви за неї. З давніх часів передавалася книга Низова з рук в руки тим втаємниченим, які змогли відчути і зрозуміти долю України Пропустити її через свою власну долю, і свій розум, і свою душу Але шлях цей був нелегкий Та тільки через це можна навчитися розуміти, що ж записано у книзі Низовій Деякі втаємничені у книгу Низову складали літописи, синопсиси, історії нашої землі Але писали вони так, щоб більше було зрозуміло для звичайних людей Вміло приховуючи за звичайним текстом ті таємниці, які розкривала їм книга Низова тому тільки той, хто зможе відчути своєю душею минуле України, про яке дізнається зі звичайних літописів, зможе відчути і справжній зміст того, що відбувалося і відбудеться на нашій землі. А як же ж мені прочитати книгу, не зову? – запитав Данько. Ти пройшов дуже багато випробувань, та ще більше маєш пройти за своє життя. Ти встиг довести, що серце твоє належить нашому краю, тому зрозумій, слова можуть бути оманливі. Слова можуть служити і світу, і темряві. Єдине, що ніколи не зрадить добру і правді, це твоя душа. І ти вже давно підкорився бесилі зла, якби йшов не шляхом, яким веде твоя душа, а шляхом жадівності, погорді чи лукавства. Тому не шукай в книзі слів, нехай читають її не твої очі, а твоя душа. Костельник Петров простягнув до книги свою руку. А тепер читай, і те, що тобі дановні прочитати, ти прочитаєш. Денько несміло підійшов до книги Незової, торкнувся долонями її розкритих листів і заплющив очі. Минуло кілька хвилин, і раптом Данько відчув, що від сторінок книги через його пальці полилося, наповнюючи його серце, якесь дивовижне відчуття. Не би він поринув у книгу і розчинився у ній. Знання стало для нього відкритим, і він з радістю відчув, що воно завжди було в ньому, хіба що він не віддав про це. Тепер він знав, що йому робити далі для відновлення оберегу, і він готовий був поринути ще глибше у цю черівну книгу, але раптом щось заступило йому шлях невидимою стіною. Данько відкрив очі і так застиг, намагаючись якнайдовше затримати в своєму серці пережиті відчуття. Відчуття доторку до знання. Кустельник уважно дивився на нього. Ось ти і зрозумів, що кожна людина знає все, тільки не кожна може і хоче це зрозуміти. Але обраним книга низова допомагає. Тепер ти знаєш, де і як ти зможеш відродити оберіг. Данько повільно кивнув головою. Він повернувся і вийшов із печери. Ноги його підкошувалися, але душу переповнювало дивне відчуття, що цілий світ лежав перед ним, немов на розкритій долоні. Хлопець жадібно увібрав у себе ранкове повітря, намагаючись усвідомити пережити. З печери вийшов козак Голота. Час вирушати, тихо сказав він, треба встигнути дістатися до перунового плеса, бо хлопці довго чекати не будуть. Денько немов у вісні підійшов до свого коня і став розплутувати повід, яким той був прив'язаний до дерева. У виході з печери показалась висока постать літописця. Він уважно дивився на хлопця, якась тяжка дума відбивалася у його очах. «Прощайте, братчики», – сказав пустельник. «Відчуваю, що багато в книзі Незовіщі записано буде про вас і про ваші вчинки. Підіймається дніпровське лицарство, починає тільки свою силу відчувати. І має стати оберіг для козацького лицарства тим світлом, що осяє його тяжкий, але праведний шлях». Глава 10. Дніпровські пороги Коли Данько і козак Голота дісталися до перенувого плеса, козацька чайка вже готова була вирушити у далеку дорогу. Поки вони добиралися до плеса, хлопець майже всю дорогу мовчав, замислено дивлячись перед собою. Тільки коли вже вдалині показалася висока щогла чайки із горнутим білим вітрилом, хлопець озирнувся і тихо сказав Голоті. «Коли мій батько витворить стріли з тепового вітру, мені треба буде переправитися з ними...» на острів Базовлук, біля якого тече річка Чортомлик, і там біля Кам'яного Хреста поєднати стріли та меч для оберегу. Гонта замислився. Не простий той острів. Охороняй його великий зміж отобрюх. Між скелями є там печера, де він живе. Але щось придумуємо, нема в світі жодного звіра, чи птаха, чи гаддя, з яким козак не зміг би собі ради дати. Данько похмуро кивнув головою. Пане Голото, а чого Плесо Перуновим зветься? запитав він побачивши далеко попереду чайку, яку тихо гойдали дніпровські хвилі. Коли князь Володимир Київ хрестив, то дерев'яні ідоли старих богів наказав порубати та пустити Дніпром. Ось статую Перуна на це плесо й винесло зі тої пори, і називається воно Перунове плесо. А він ще там залишається? Бог Перун. Хто його зна, замислено промовив козак. Козацький отаман, побачивши денька і голоту, наказав підіймати вітрило, яке відразу заграло на повітрі. Козаки швидко забралися на чайку, дружно сплеснули весла, і чайка понеслася по Дніпру. Денько, якому вперше довелося бути на козацькій чайці, уважно роздивлявся навколо. Вздовж добре просмолених дерев'яних бортів сиділи на веслах міцні чоловіки. Сивоусий могутній козак стояв біля великого керма, уважно вдивляючись у неспокійні води Великої ріки. На палубі стояли діжки з провіантом. Кільця, згорнутих линв і зброя, а на гострому носі чайки грізно зблизкувала бронзова гаківниця. Ось на таких чайках наші пращури далеченько запливали, поважно пояснював хлопцю козак Голота, якому, судячи з усього, було не вперше мандрувати на таких кораблях. Допливали і до царагорода, і ще далі, жоден флот у світі не міг їх здолати, навіть Ромеї з їх грецьким вогнем. Данько оперся на борт, вдихаючи пахощі дерев'яних брусів, з яких була збудована чайка, смоли і річкового прохолодного повітря. Невдовзі вони випливли на середину Дніпра, і хлопець не міг навіть побачити береги Великої ріки. Йому здавалося, що вони випливли в море, таким могутнім і величним здавався йому Дніпро. Чайка швидко летіла течією, до того ж погожий вітер, напнувши вітрило, дозволяв козакам, що сиділи на веслах, не дуже витрачати сили. Час і часу… На шляху чайки попереду виникали білі киплячі буруни, але старий козак лоцман звично проводив судно повз них. Козаки квапилися дістатися до хортиці і не зупинялися навіть вночі. Зручно вмостившись на линвах біля Керманича, Данько довго не міг заснути, дивуючись срібним яскравим зіркам у небі і тиші, яка огортала душу спокоєм. Ось і камені з'явилися той високий чорний за островом кодачком острів камінь байдужій. А ось ці, бачиш, двоє каменів. «То камені-близнючки. Далі камінь-сухі-трояни, розповідає, що великий римський вояка-троян на них із ворогами бився. Камінь-горбатий, сідлач, нижній або плоский. За цим нижнім каменем вже пороги дніпровські починаються». «А що це за пороги?» – здивовано запитав хлопець. «Пороги, Данько, це межа, за якою понад Дніпром низ починається». Поважно, не випускаючи люльку з рота, відповів Лоцман. Ваші ж, друже», – продовжував він. Той, хто за Дніпровські пороги перебереться, немов до іншого світу потрапляє. Бережуть пороги цей світ і далеко не кожного туди пропускають. Називається край за порогами Запоріжжя або Великий Луг. І є це край волі і сили. Тому стоять шість порогів, немов шість грізних отаманів, і бережуть цю волю. Кожен поріг декількома лавами по Дніпру спускається. Перший з порогів – Кодацький поріг. Чотири лави його вирують. Другий – Сурський поріг. Дві лави у нього білими бурунами б'ють, третій – лоханський поріг, три лави у нього, четвертий – звонецький поріг з чотирьма лавами. Але найгрізніший з них – поріг-ненаситець, аж 12 лав у нього киплять. Недаремно місце біля цього порогу пеклом прозивається, бо мало хто зміг живим крізь нього проплести. А вже проскочимо ненаситець, то останнім буде поріг, який здавна зветься вільним, бо хто його минає, то вже доволі добрався. «А як же ми крізь них перепливемо?» – обережно запитав Данько, щоб не видати свого хвилювання. «А ось з божою допомогою пропливемо», – посміхнувся лоцман Карпок із Сиві Вуса. Купці, що Дніпром плавають, зазвичай, щоб пороги минути кораблі свої на берег витягували та волоком по суходолу тягнули. Але ми, керманичі козацькі, навчилися ці пороги і вплав долати. А козаки-характерники запросто кинуть на воду свої кожухи, на копці заграють та проскочать крізь них. Вус не замочивши, кажу ж тобі, що пороги не всіх пропускають, а тільки тих, хто дійсно цього гідний Тут лоцман замовк і міцно тримаючи своїми могутніми руками кермо, почав пильно вдивлятися у річкові хвилі А ну хлопці, знімайте вітрило, сушіть весла та добре подумайте, чи нема серед вас великого грішника Гучно промовив він Козаки підняли весло і згорнули вітрило, прислуховуючись до рівіння води десь попереду Данько теж уважно прислухався. Майже нечутне кілька хвилин тому ревіння зростало. Здавалося, що велетенський звір вихопився із води що щосили б'є по ній своїми могутніми лапами. Течія посилилися. Раптом хлопець побачив перед носом корабля високу білу стіну, що здіймалася над водою. Вітер вдарив у обличчя водяним пилом. Данько захекав і заплющив очі. Коли він наважився відкрити їх, то побачив, що чайку оточує кипляча біла стіна. Від ревіння води він не міг чути навіть власного голосу. Весь скритий немов інеєм прозорими краплями лоцман Карпо впирався у кермо і вів чайку, що стрімко падала в білу безодню, тільки йому знайомими шляхами Чотири рази чайка підхоплювалася на водяній лаві, а потім знову провалювалася у білий морок Данько від страху заплющив очі, міцно обхопивши руками щоглу Нарешті чайка виплила на спокійні води Данько озирнувся. Позаду кликотіли чотири лави кодацького порогу Хлопець полегшено позіхнув, але згадав, що попереду ще п'ять порогів, і найстрашніший з них дванадцятилавний ненаситець, і став із тривогою вдивлятися у дніпровський простір, що знову спокійно розкинувся попереду. Потім, коли Данько згадував інші пороги, то перед ним поставала єдина картина – біла стіна водяного пилу, оглушливе ревіння води і відчуття падіння у безодню. Тільки коли пороги залишилися позаду, хлопець відчепився від щогли і знесилиний сів, прохилившись спиною до мокрого борту. Козаки весело перегукувались між собою, немов би не були, що й на межі вірної смерті. Він ще раз озирнувся, білий водяний пил, клубами здіймався над вільним порогом, але Данькові здалося, що це один із велетенських стародавніх богів, привітно махає йому своєю рукою, вітаючись прибуттям у зовсім інший, вільний край. Ще через деякий час Денько почув над головою спокійний голос лоцмана. «А ось і хортиця!» Глава 11. Запорізька Січ Хортиця здавна вояцькому люду відома», – розповідав лоцман Карпо Данькові, неспішно правлячи кермом. Коли радники на своїх човнах, подібних до наших козацьких чаяк, у похід вирушали, то завжди на цьому острові зупинялися і з богами радилися, вояцького щастя просили та жертви приносили. Є й дуб тут, на якому, як вважають вони, увесь сід тримаються». Князі київські не раз тут бували, бо завжди хортиться священним місцем для всякого, хто хоче своїм мечем волю захищати, вважалася. Данько в усі очі дивився на легендарний острів, до якого повільно підпливала чайка. На одному боці острову виселися скелі, інший бік був пологий, біля нього зеленіли плавні та ліс, синіли невеличкі річки та озерця. Здовж берега здіймалися стіни з переплетених лозин та стовбурів дерев. На березі Данько побачив чимало озброєного люду, Дехто був зайнятий будівництвом стін, валів та ровів. «Ти диви, чимало вже встигли хлопці побудувати, доки ми до Кракова їздили», – здивовано вимовив голота, дивлячись на могутні укріплення. Помітивши, як Данько, відкривши рота, дивився на таку небачену кількість козаків, він додав. «Ось тут ми і зводимо свою Січ-Запорізьку-Низову, столицю для вільного лицарства, яке на пахолків панських ніколи не перетвориться». Чайка пристала до берега, на ньому була зроблена невелика дерев'яна пристань, біля якої вже стояло кілька чайок. На пристані стукали сокири які кипіла у вогнищах смола. Козаки будували нові човни. Денько разом з іншими козаками спустився з чайки і ступив на берег. Новоприбулих відразу оточили інші козаки, залунали жарти і веселі привітання. «Данько, братику!» – почув хлопець знайомий голос. «Пан Жила!» Радісно вигукнув Данько, побачивши поруч з собою веселе обличчя козака. Тю, та який тобі пан, ми ж тобою брати, засміявся, обнімаючи хлопця, козак жила. А де кобзар будник і батько? запитав донько, озираючись навкруги. Пішли, я тебе до них зараз проведу, сказав козак. Хто ж міг подумати, що ти отаким от чином до нас повернешся? Батько твій кузнями козацькими завідує, він зараз там кулі лє нам та шаблікує, такі в нього кулі дивні, жодна цілі не минає. А шаблі які, на льоту пір'їну розрубати може. А що це за пакунок у тебе за спиною? Та так, трохи знікавів Данько, поправляючи за спиною меч зберігачів. Один майстер Карпатський подарував. Поки точилася ця розмова, вони минули новозбудовані укріплення. Данько ледь встигав за жилою, бо постійно крутив головою, розглядаючи то великі гармати на валах, то високі стіни, то козаків, які вправлялися в шабельному бою, то кашоварів, що порилися біля великих казанів із киплячим кулішем. Але всюди відчувалося напруження в очікуванні тяжкої вирішальної битви. Десь почулися постріли, донько напружився. «Це ще не війна!» – засміявся козак Жила. «То козак Пугач молодих козаків до мушкетного бою привчає!» Далі за стінами знаходився великий майдан, навколо якого височили довгі, щойно побудовані курені. Вони проминули їх і підійшли до майстерень, звідки доносилися з удари молотів по ковадлах. Майстер Богдан працював на відкритому повітрі, стоячи перед ковадлом. В руках він тримав щойно виготовлену шаблю. Побачивши данька, він так і застиг на місці, не вірячи своїм очам. Данько, ледь стримуючи бажання кинутися в батькові на шию, зупинився і промовив. «Тато, я повернувся». Майстер Богдан обняв сина і тихо сказав. «З поверненням, синку! Скоро ми всі будемо разом. Я знайшов свою дружину і твою матір, вона залишилася живою, чекає нас у Каневі». Під вечір майстер Богдан, Данько і Голота вийшли до скелястого берега Хортиці. Невдовзі Данько з радістю побачив кобзаря Будника, який наближався до них у супроводі козака Жили. «Ну ось ми і зібралися, нарешті разом, щоб вирішити, як нам разом допомогти Данькові завершити створення оберегу», – промовив майстер Богдан, коли Данько привітався з кобзарем. «Сьогодні військова рада була», – сказав Голота. «Всі чули, що гетьман Байда наказав бути на поготові». Вже степами до нас наближається Кримський хан з Ордою, а по Дніпру піднімаються турецькі галери з яничарами. Тому не варто гаяти часу. Завтра вже, напевне, вони можуть січ оточити, тоді з острова буде не вибратися. А ви що на це скажете, пане Кобзарю?» – звернувся до будника майстер Богдан. Кобзар трохи помовчав і промовив. «Чую я, що велика ворожа сила нашу січ знищити збирається». Передали мені вірні люди, що і магістр Луців зі своїми чорними рицарями об'єднався з Чалмобеком і сюди суне. На кожного оборонця Хортиці по двадцять нападників буде. І якщо вдасться їм січ зруйнувати, на довгий час лицарство козацьке занепаде і не залишиться оборонців для нашого краю. Тоді так, браття, рішуче сказав майстер Богдан. Сьогодні ввечері Данькові потрібно з Хортиці вибиратися. З ним я поїду і голота. Ви, пане Буднику, і ти, жило, залишитеся на Хортиці. Ми, як тільки справу зробимо, відразу на Січ повернемося. Там, біля Змієвої печери, є човен. Ним негайно ми зараз і попливемо, щоб до берега Дніпра дістатися. Нехай вас вдача не покидає, панове козаки, тихо промовив Кобзар Будник. Козаки спустилися між двома скелями до води. В одній з'яєв чорний отвір, вхід до Змієвої печери. Данько все злякано озирався на цей отвір, очікуючи, що зараз із нього виповзе гидка потвора. Він же чув про цю печеру і про те, що в ній живе велетенський змій. «Живуть тут на Дніпровських островах величезні змії, полози або жовтобрюхи. Такі можуть і вола задушити своїми кільцями, не те, що людину», – згадалися Данькові слова Лоцмана Карпа. «Тому запам'ятай, як, не дай Боже, приведеться тобі з таким полозом зустрітися, ніколи не дивися йому в очі». Заворожить тебе своїм крижаним поглядом і ногами не поворухнеш, щоб втекти. Тому, коли вони нарешті сіли у і поплили, розсікаючи темні хвилі, хлопець полегшено зітхнув. Він не помітив, що якась довго темна тінь вислизнула з печери і тихо без плюску занурилася у воду, коли їх човен відплив досить далеко від острова. Майстер Богдан і Голота швидко гривли веслами, і човен невдовзі дістався до високої стіни очерету, яка повільно колихалася під легким нічним вітерцем. Вони заплили у ледь помітну протоку між очеретом. Час від часу протока розділялася на декілька рукавів, але козак Голота весь час пильнував спрямовуючи човен у цьому очеретяному лабіринті в одному відомому тільки йому напрямі. Данько згрався навкруги. Верхів'я очерету змикалося над його головою, і йому здавалося, що вони остаточно заблукали у цих нетрях днібрянських плавень і назавжди залишаться тут. До того ж, комашня хмарою нависла над човном, і хлопець, Ледь стигав змітати їх зі свого обличчя. Нарешті, човен ткнувся носом у берег. Плавні закінчилися. Попереду сірів у ранковому тумані без степ. Глава 12. Стріли степового вітру Данько, Голота і майстер Богдан вискочили на берег і витягнули човен. «Коня б сюди! Так би чувало мій майно у степ!» – мріливо сказав Голота, вдивляючись у простір, що відкривався перед ними. «Що встигнеш?» – промовив майстер Богдан, вдивляючись у ранкове небо. Раптом з боку хортиці донісся гул і швидкі хлопки мушкетних пострілів. Невже турки підійшли, сказав голота. Вони вибралися на високу могилу, з якої було добре видно Дніпро і Хортицю. Денько побачив, що навколо неї скупчилися декілька великих галер. Вздовж їх бортів вихоплювалося полум'я і дим гарматних пострілів. З острова теж відповідали залпами. Над однією галерою вже крутилися язики полум'я і валив чорний дим. А що, влучно наші б'ють? задоволено промовив голота. Треба квапитись, братчики. Сказав майстер Богдан, і вони вирушили у відкритий степ. Данько здивовано дивився на батька. Той йшов, широко розгорнувши руки і, трохи нахиливши голову, немовби ловив вітер у свої обійми. Коли вони порівнялися із високим курганом, майстер Богдан підняв голову і стиха промовив: Ось тут. Вони піднялися на самий верх кургану, і тут Данько відчув, що вітер, який звично в степом посилився. Сорочка на ньому почала здійматися, немов напнуте вітрило. І майстер Богдан витягнув із торби три невеликих шматки срібла і підніс їх на своїх долонях вгору. «Вітри степові!» – заговорив майстер. «Буйні вітри! Ніколи не потрапите ви у ярмо вільниче! І ніколи не буде загороди для вашого вільного лету! Закликаю я вас, вітри степові, на допомогу! Злітайте до мене, степові вітри, та залиште відбиток вільності своєї!» Поки майстер Богдан вимовляв ці слова, навколо кургану піднялася справжня буря. Небо стемніло, пил і суха степова трава, сліплячі очі, здіймалися над землею. Кущі перекоти поля, як відчайдушні вершники, неслись, ледь торкаючись типової трави, що впалив під вітром до землі. Свисти завивання суховію оглушили Данька. Все закрив несамовитий суховій. Хлопець спробував закричати, але не чув власного голосу. Він впав на землю, зі страхом очікуючи, що вітер зараз закружляє і підхопить його самого та понесе в незвідані краї. Але буря стихла так само швидко, як і почалася. Данько підняв голову і, струшуючись в себе, пил і траву, підійшов до батька. Той стояв нерухомо, тримаючи перед собою долоні. Майстер тяжко дихав. На його долонях замість трьох шматків срібла лежали три стріли із срібними наконечниками. Темне оперення на стрілах злегка тріпотіло. «Тепер набазав лук», – промовив майстер і протягнув стріли Денькові. «А це що за вояки?» – почувся голос голоти. Данько і майстер Богдан озирнулися. Прямо перед курганом непорушно сиділи на конях троє вершників. Судячи з їх одягу та озброєння, це були ординці. Вони похмуро дивилися на козаків. Хлопець зрозумів, що ординці вирішували, чи варто нападати на них. Оскільки озброєним був тільки козак голота, у котрого на поясі висіла шабля, то ординці, мабуть, вирішили, що це буде для них легка здобич. Вони на нагаями своїх коней і поскакали на курган. Донько зніяковіло озирнувся, тікати не було куди. Навколо був відкритий степ. Голота вийшов наперед і поклав долоню на руки я шаблі. Ординець, який вихопився попереду інших двох, вихопив стрілу з сагайдаку і звично поклав на тятиву. Стріла свиснула в повітрі, але Голота блискавичним рухом вихопив шаблю і перерубав стрілу навпіл. Ординці стримали своїх коней і почали стріляти в козака з луків. Шабля в руках козака перетворилася на вогняне коло, від якого на землю падали, розрубані навпіл стріли. Здивовані ординці розвернули коней, не наважуючись наблизитись до козака який знову клав шаблю в піхви і склав руки на грудях, зиркаючи з-під на ворогів. «Я вас не вб'ю, якщо ви залишите нам своїх коней», – сказав він ординцям. Розлючені вершники знову кинулись до нього. Козак прокотився під крупом першого коня і вихором злетів на коня другого вершника. Скинутий з сідла ординець покотився по траві, а голота одним рухом шаблі вибив спис із рук іншого. Козак закрутився на коні, відбиваючи удари ординців, що обступили його з трьох сторін. Денько стояв, стискуючи у руці степові стріли. «Якше йому допомогти?» – єдина думка крутилася в нього в голові. Несподівано для себе він приклав печать зберігачів до стріл. Ті, немовловивши думки хлопця, вихопилися з його долони і понеслися в ординців. Вони тільки торкнулися їх своїм оперенням, але всі троє впали немов підкошені на землю. Денько не встиг і здивуватися, як стріли раптом впали, повернувшись у його долоню. «Ось і коні в нас вже є!» Весело вихнув голота, тримаючи в поводу трьох коней. А стріли у тебе, Денько, дійсно чарівні. Як би я без них відбився, не знаю. Майстер Богдан підійшов до торби, яку віз із собою з самої хортиці, і витяг із неї піхви для меча і сагайдак для стріл. Данько розгорнув шкіру, у яку був загорнутий меч, на мить застиг, милуючись сонячними променями, що відразу заблищали на лезі, і вклав меч у піхви. Потім опустив стріли у сагайдак. «Вітання тобі, Данько, від отця Григорія із соцького Заруби!» – посміхнувся майстер Богдан. Майстер причепив меч до пояса, а Данько закинув за спину сагайдак зі стрілами. Через хвилину вони вже скакали на конях відкритим степом. Полуденне сонце вже розпекло степ, коли вершники зупинилися для відпочинку в невеликій балці порострій деревами і терновими кущами. «Ще дві години, і доберемося до берега, а там і базовлук близько!» – промовив голота, дістаючись перемитної суми шматки в'яленого м'яса. «Бачите, панове, на мординці, і обід залишили!» «І як там байда з товариством тримається?» – промовив тривожно майстер Богдан, прислуховуючись до дзвінкого степового повітря. «Нічого, втримається!» – відказав голота, та в голосі годенько відчув занепокоєння. Раптом коні, що спокійно паслися на галявині поруч, почали тривожно хропіти. «Ой, чують якусь небезпеку!» – зауважив козак, і вони почали вибиратися з балки, насторожено вдивляючись у тіні між деревами. Глава 13. Дума про козака Голоту. Оце так зустріч. скрикнув голота, як тільки вони виїхали з балки. Донько аж присвиснув з несподіванки. Ся балка була оточена щільним колом вершників у чорному одязі, її було декілька сотень. Попереду сидів на вороному коні Чалмабек. Асі зустрілися. скривив Губи у посмішці Чалмабек майстер Богдан поклав долоню на руків'ями час берегачів і похмуро сказав «Сподіваюся, це наша остання зустріч». «Дійсно», – розсміявся Чалмабек. «Хтось із нас з живих з цих степів не вернеться. Але судячи з усього не я». Е, ні», – протягнув Голота, хижо дивлячись на Чалмабека. «Мені ще треба з тобою за мого братчика Шершня поквитатись». «Хіба він не встиг тобі розповісти, як далеко мої вовчі стріли летять?» «І лучають. посміхнувся Чалмабек і торкнувся сагайдака за своєю спиною, з якого стирчали стріли з чорним оперенням. Знаю, що стріли в тебе непрості, заворожені вовчі ікла у них, відповів козак, але я від тебе тікати не збираюсь. Досить настрілявся ти у спини. Тепер спробуй вічна віч з козаком на герст стати. Мастер Богдан вихопив меч з берегачів, який сліпуче зблиснув на сонці. Я сподіваюся, Чалмабеку, ти здогадуєшся, що це за меч? Майстер Богдан повільно провів мечем перед собою. Коні вершників Чалмабека перелякано заєржали, заткуючи. Ординці, як заворожені мимоволі, почали відступати назад. Чалмабек, я викликаю тебе на двобій. Згадай, що колись ти був славним степовим багатуром, тому не зганьби своє ім'я перед воїнами, закричав Голота, гарцюючи на своєму коні. Добре, козак голота, із злістю вигукнув Чалмабек. Зараз ти відправишся у пекло за своїм братчиком. Ординці повільно роз'їхалися, створивши коридор з двох шеренг. Голота нахилився з коня і висмикнув одну стрілу із сагайдака, що висів на плечі хлопця. Денько побачив, що біля сідла коня голоти приторочений лук. Козаки Чалмабек чвалом погнали своїх коней, пронісшись майже пліч-опліч повз шеренги ординців. Вихопившись у відкритий простір, вони поскакали у різні боки. Роз'їхавшись на добрі дві сотні кроків, супротивники розвернули кони і поскакали по колу один проти одного. Чалмобек першим схопив лук, майже непомітним рухом поклав стрілу на тятиву і вистрелив. Стріла із якимось вовчим завиванням полетіла назустріч козаку. Голота спритно пригнувся, повиснувши на крупі коня, і стріла пролетіла над його головою. Але в цей час чалма вже випустив другу стрілу. Козак знову опинився у сідлі і вихопив шаблю, щоб відбити стрілу, але не встиг вона, поціливши у руків'я, вибила шаблю з його руки. Струмені крові потекли по правиці козака. Третя стріла Чальмобека свиснула у повітрі. Голота напнув, повітря, його кінь став на дибки, і стріла уп'ялася в кінські груди. Кінь заїжджав і впав на землю. Козак вилетів із сідла і покотився по траві, але швидко підхопився, підскочив до коня і вихопив лук із сідельного сагайдака. Чалмабек стримав коня і почав повільно під'їжджати до козака, тримаючи стрілу на ТТВ. Гадаєш твій постріл, козак! вигукнув Чалмабек. Дві тятиви дзенькнули одночасно. Дві стріли зустрілися в повітрі. Вигук схвильованості прокотився між рядами ординців. Стріла голоти розщепила стрілу Чалмабека, влучила йому у груди, прохормивши їх наскрізь, і уп'ялася в землю. Чалмабек захитався, навраз полотнілому обличчі, з'явився здивований вираз. Він схопився руками за груди, опустив голову і впав з коня. Козак голота підійшов до стріли, нахилився і висмикнув її із землі. «Прощавай, Чалмабек, багато лиха наробити за своє життя, та хоч вмер як воїн, промовив він, обійшовши навколо мертвого ворога. Ординці великою чорною хмарою посунули на зустріч козакові. Той ішов до них, дивлячись прямо перед собою. Майстер Богдан стис руків'я меча, але ординці звертали своїх коней з шляху голоти, і він пройшов крізь їх лави, немов розпечене лезо крізь сніг. Забравши тіло Чалмабека, ординці немов розтанули у степу. Данькові здалося, що десь здалеку доноситься до нього величний дзвін струн бандури. Глава 14. Велетенський полос Наступного дня Денько, майстер Богдан і Голота дісталися до Великої річки. «Оце і є річка Базовлук, а на ній і сам острів!» – сказав Голота, пильно вдивляючись у зелену стіну очеретяних плавень, які оточували острів. Денько із завмиранням серця дивився на місце, де повинна була відбутися найзначніша подія в його житті. З усіх боків до острова підступали заплави. Східний берег був досить високим і немов пофарбованим у темно-червоний колір. «Отой берег називається червоним кутом, тому що весь він вкритий червоною глиною», – пояснив Голота. «А як ми туди дістанемося?» – запитав Данько, споглядаючи на широку рівнину ріки. «Та старим козацьким засобом», – відповів козак, і, зіскочивши з коня, вихопив свою шаблю. Голота підійшов до очерету і почав шаблею скошувати великі оберемки високих стеблин. Майстер Богдан швидко перев'язував їх, і за кільканадцять хвилин очеретяний плід був готовий. Вони залишили коней, забралися на плід, і голота довгою жодиною відштовхнувся від берега. Провівши очеретяний човен між плавань, козак вивів його на річковий простір, і невдовзі вони пристали до червоного кута. Данько першим зіскочив на берег і, загрузаючи ногами у війській червоній глині, почав вибиратися по крутому підйому. Ледь вибравшись на схил, Данько озирнувся і з острахом побачив, як із-за рог острова повільно випливає галера. На її щоглі тріпотів на вітрі довгий чорний прапор. Посеред нього було таке знайоме зображення хреста і дракона. Не встиг тих Данько отямитись від несподіванки, як з одного з чорних отворів з боку галери вихопився клуб диму. Почувся свист, і позаду майстра Богдана і Голоти, що підіймалися за Даньком по схилу, піднявся високий стовп червоного пилу. Від вибуху у хлопця заклало вуха. Він впав на землю, обхопивши голову руками. Йому здалося, що на схилі немає ні батька, ні козака Голоти, що їх назавжди поховали під собою пласти червоної глини. Але замить майстер і козак підвелися, і покриті з ніг до голови рудим пилом побігли по схилу. Данько побачив, як декілька шлюпів поплило від галери до берега. Всі вони були набиті озброєними людьми. Майстер і Голота нарешті добігли до хлопця. З боку галери знов почувся глухий розкат гарматного пострілу. «Лягай!» – крикнув майстер Богдан і, схопивши Денька за плечі, впав разом з ним на землю. Хлопець почув, як над його головою просвистіла бомба і через мить земля здригнулася під ними. «Вперед! До скель!» – крикнув Голота, і вони побігли до скель, що біліли попереду, час від часу падаючи на землю, коли чули звук гарматного пострілу. Нарешті їм вдалося добігти й до скель. Позаду залишилося кілька глибоких ритвин від вибухів. Денько, майстер Богдан і Голота скочили у дуже вузьку розщілену поміж двома скелями. Швидко вдерлися на кам'яне плато і тяжко дихаючи зупинилися на гранітній плиті. Постріли з галери припинилися, але тепер вони побачили, що біля сотні вояків видерлися на глиняний схил червоного кута і біжать до них. «Ну гощо, що, Данько. Ледь переводячи дихання, сказав батько, біжи прямо до кам'яного хреста, він за тією грядою, а ми їх затримаємо. Здається, це кнехти магістра Луціуса, похмуро дивлячись на наступаючих ворогів, промовив голота. Нічого, не переймайся, ми їм якось раду дамо. До цієї ущелини їх більше двох не втиснеться, так що на рівний битися будемо. За цими словами він витягнув свою шаблю і передав майстру Богдану, дістав за пояса довгий кинжал і поклав перед собою на граніт, а скобур, що висіли в нього на поясі, вихопив два пістоля. Нехай спробують наших козацьких галушок, стиха сказав козак, зводячи курки пістолів. Денько відчув, як у нього сперло горло. Він безпомічно стояв, стискуючи в руках сагайдак із стрілами. Майстер Богдан відчепив від пояса меч і протягнув його синові. Тепер наша доля у твоїх руках, стиха сказав він. Біжи, ти знаєш, що маєш робити. Денько взяв тремтячими руками меч зберігачів, Постояв мить, обводячи поглядом суворі обличчя батька й козака голоти, і побіг через плато до нової гряди скель. Він біг і чув, як позаду біля розколини, гулко захлопали постріли і почулися розпачливі крики. Денько проскочив між скелями і застиг на місці. Прямо перед собою він побачив високий камінь, на якому був вирізблений хрест, точно такий, як на печаті зберігачів. Перед каменем із хрестом лежав інший, менший камінь, витисаний у формі, округлої чаші посередині якої було три заглибини. Одна у формі меча, друга трохи менше нагадувала обриси сагайдака, а третя кругла була зовсім маленькою. Денько глянув на сонце. Йому треба було встигнути покласти печать мечі стріли у кам'яну чашу рівно в полудень. Сонце вже наближалося до зеніту. Хлопець підійшов до кам'яної чаші і обережно поклав меч у першу виїмку. Той точно вмістився у неї. Потім Денько взяв сагайдак і нахилився над чашею. Раптом він почув, як хрумкнув камінь під чиєїсь ногою і підняв голову. Прямо навпроти нього стояв магістр Луціус. Магістр дивився на хлопця, і його губи кривилися у злісній посмішці. На боці його висів тонкий меч, на панцирі шкірилися вовча паща. Він простягнув до хлопця руку. «А тепер віддай мені печать і стрілеї великого степу!» – стиха сказав він, але у цих словах Данько відчув подих смерті. За спини магістра Луціуса вийшло двоє здоровенних кнехтів. В руках вони тримали довгі алебарди. Хлопець зробив крок назад. «Так, так, зараз!» – ледь вимовив він тремтячим голосом. «Осі молодець!» – сказав Луціус, ступивши крок до Данька. І тут хлопець зробив відчайдушний стрибок вперед, вхопив меч і, ледь ухилившись від леза алебарди, яке вдарилося прямо поруч з ним у камінь, викрасивши цілий оберемок іскор, відскочив у бік. Він стрімко побіг, перестрибуючи через камені. За ним тяжко ляскали під куті мідними цвяхами чоботи магістра і його кнехтів. Хлопець обіг камінь із хрестом, збіг кам'янистим схилом униз і потрапив на вузьку косу, що відходила від острова в річку. Перестрибуючи з каменя на камінь, Данько побіг вздовж коси, попереду зеленіли дерева. Раптом перед собою він побачив гадюку, що звернулася клубком прямо в нього на шляху. Гадюка підняла голову і зашипіла. Хлопчина ледь зміг проскочити повз неї, і тут йому здалося, що камені навколо нього ворушаться. Розпачливий Зойк вихопився з горлянки втікача. Всі камені навколо нього були сіяні зміями, що погрозливо розхитувалися своїми розкритими пащами з білими іклами. Денько увібрав голову в плечі і, розмахуючи мечем, пробіг крізь це зміїне кубло. Захлинаючись, він добіг до дерев і зупинився. Кроки гонитви стихли, і Денько застиг, втамовуючи дихання. Виявилося, що це невеличка галявина, яку оточували дерева, попереду знову синіли води широкої ріки. Навпроти себе, у присмірку тіней від дерев, хлопець помітив високий і блискучий, немово обгорілий стовбур дерева. Денько зробив крок до нього і застиг на місці. На вершині стовбура погойдувалася широка голова змії з блискучими круглими очима. Погляд їх заворожував і паралізовував душу і волю. Денько стояв не в змозі поворушитись. Якась мара немов скувала все його тіло. Змій, ледь помітно нахиляючись довжелезним тулубом, покотився до хлопця. Денько зойкнув і вронив меч. Лезо дзенькнуло об камінь, і хлопець схаменувся. Він підхопив меч і кинувся назад, але назустріч йому біг магістр зі своїми кнехтами. Денько затупцював на місці, озираючись то вперед, то назад, немов загнаний у пастку звір. Луціус біг на нього, виставивши вперед руки. Позаду спину хлопця обпікав погляд полоза, що швидко повз між високою травою. І тоді Денько, зібравши останні сили, закричав і стрибнув у бік. Луціус на мить застиг, побачивши полоза на місці, де щойно стояв хлопець. Змій що сили вдарив головою магістра у груди. Почувся дзвін панцира, і полоз обкрутив луціву своїм товстим, блискучим тулубом. Кнехти кинулися магістру на допомогу, намагаючись штрикнути алебардами гадину. Один з ударів розрізав луску на тулубі змія. Той зашипів і вдарив нападника своїм хвостом. Алебарда в руках охоронця від могутнього удару розлетілася на тріски, а сам він полетів з торчма у воду. Другий сам кинув зброю і, не витримавши жахливого видовища, побіг вздовж коси. Тим часом Полос повністю обкрутив магістра своїми сталевими кільцями і покотився разом з ним у воду. Вони зникли під водою і ще кілька митей на тому місці пінилася вода. Потім все стихло і річкові хвилі знову почали спокійно плюскотітися об берег. Глава 15. Кам'яний хрест Данько підвівся і злякано подивився навколо. Але на галявині все було тихо і нічого не нагадувало про те, що на ній щойно відбулося, окрім уламків алебарди. Хлопець побіг назад до каменя з хрестом, озираючись на кам'яні брили, але він не побачив жодної змії. Данько підбіг до місця і подивився на небо, сонце вже коливалося в зеніті. Хлопець знову поклав меч зберігачів у виїмку. Потім обережно опустив поруч із ними свагайдак із стрілами степового вітру, зняв із шиї печать зберігачів і теж поклав у невелику круглу ямку. Раптом чаша під променями полуденного сонця стала прозорою і заблищала, приливаючись різнокольоровим світлом. Денько захитався, навколо нього закрутилися струмені кришталевого сяйва. Голова хлопця пішла обертом, очі засліпило пронизливе світло і він застиг на місці, не в змозі поверхнутися. Він вже не бачив ні каменя з хрестом, ні чаші, перед очима коливалося лише сріблясте марево. В ньому Данько, наче Крістсон, побачив три постаті високих старців, схожих на три статуї, що стояли там у підземеллі під Годською фортецею, а тепер ожили і опинилися біля нього. Поруч із старцями стояв козак Мамай. «Ти виконав свій обов'язок і зміг відновити оберіг». Доніся до хлопця суворий і урочистий голос відлуння, від якого, здавалося, покотилося всім світом. Віднині він буде зватися козацьким оберегом. І тут Денько побачив гори Карпати, гостроверхі собори і кам'яні мури стародавніх міст, побачив морські безкраї, простори і степову далечінь, могутні ріки і високі ліси, і побачив незлічене військо гордих вершників під козацькими прапорами. Потім постаті зникли. Поступово розтануло і стріблясте марево. Денько помало отямився, і коли його очі знову змогли сприймати денне світло, то зауважив, що він стоїть на тому ж самому місці перед каменем із Христом. Але чаша із мечем, стрілами степового вітру і печаттю зберігачів зникла. Денько вклонився Христу і побрів до розщелени між двома скелями, де залишив вранці батька і козака голоту. Він йшов, відчуваючи себе втомленим як ніколи, і як ніколи щасливим. Майстер Богдан стояв біля скелі спершись на шаблю. Ліва рука його була геть скривавлена і висіла вздовж тіла. Козак Голота сидів, прихилившись спиною до каменя, вищербленого слідами від куль. Біля нього лежали два пістолі, стволи яких ще димилися, і зламана алебарда. Груди його були залиті кров'ю, перед ними вздовж всієї ущелини лежали вбиті кнехти. Десь здалені, серед річки, біліли вітрила галери. Один великий порожній човен, на якому підплили до острова Кнехти, гойдався біля берега. «Се гаразд?» – спитав майстер Богдан, побачивши сина. Хлопець мовчки кивнув, дивлячись на рани батька і голоти. Козак повернув голову і тихо промовив. «І у нас все добре. Відбилися. Була б чайка чи човен побільше, і галеру би захопили». Тут голота захекав, і на губах його виступила кров. «Треба повертатися на Січ!» Мовив майстер Богдан, може, ще нашому пригоді станемо Глота ледь міг іти, і батько сином підтримували його з двох боків Вони спустилися до берега і сіли у шлюб Випливемо до Дніпра, а там на Хортицю попрямуємо, сказав майстер Богдан, взявшись за праве весло Данько схопився обома руками за ліве, і вони швидко поплили річковими хвилями Козак Голота, тяжко дихаючи, сидів спершись на корму «Вибачайте, братчики, що не можу допомогти вам. Мені б трохи перепочити та кров змити», – тихим голосом сказав він. «Зачекай, козаче, нам би тільки встигнути до кобзаря будника дістатися. Він твої рани відразу загоїть. Ти тільки не засинай», – промовив майстер Богдан із тривогою, дивлячись на голоту. «Та де ж нам спати? Як там хлопці на січі тримаються?» «Вони перемагають», – несподівано для себе промовив Данько. Козак Голота ледь посміхнувся. Сонце повільно сідало за обрій. Глава 16. Повернення на хортицю. Вже вночі вони дісталися до Дніпра. Руки у Данька нестерпно пекли від довгого веслування, але він не звертав на це уваги. Треба було поспішати, Голоті ставало все гірше. Час від часу він починав труситися нему у лихоманці, і майстер Богдан збризкував його бліде обличчя річковою водою. «Більше двох вони у розщелину впхатися не могли», розповідав Данькові батько. Голота чоловік вісім зі своїх пістолів вклав. Кокелатник і магістра зі своїми алебардами до нас доперлися Ну а тоді вже прийшлося в рукопаш з ними зійтися Ми, алебарди, у тих, кого голота підстрелив, вихопили і почали з ними битися Тяжко прийшлося Мені ліве плече проштрикнули, а голоту у груди з мушкету поцілили Я вже думав, що не зможемо їх натиск витримати Аж раптом дивлюся, у голоти немов і рани немає Та і я відчув, що якась сила в мене з'явилася Перебили ми більшість тих, хто нас атакував, а решта втекла А ось і Хортиця, чуєш? Данько прислухався. Він почув глухий гуркіт гармат і пострілів від луні, яких котилися вздовж ріки. Одночасно в степу чувся тупі тисяч копит. Вже світало, і у передранковій імлі Данько побачив, що вздовж берега стрімко несуться нескінченні шеренги вершників. «До перекопу тікають», – почув Данько голос голоти. Козак трохи піднявся, вдивляючись у відступаючих ординців. Здавалося, це не надало йому сил. Коли потік вершників зник за обрієм, хлопець побачив натовпи яничар, що бігли по степу. «Видно, добряче, їм прочуханки чиханки січовики дали. Раз так квапляться назад!» Промовив майстер Богдан, споглядаючи цю картину безладного відступу. Вони виплили у Дніпро і попрямували, налягаючи на весла до Хортиці. Ранковий туман розсіявся, і вони побачили, що прямо на них насувається велика турецька галера Каторга. Майстер Богдан і Данько з усієї сили налягли на весла, щоб встигнути проскочити під носом галери. Величезне весло із репінням пронеслося прямо над головою Данька. Злива води з лопатні весла облила хлопця з ніг до голови. Човен на хвилі здійнятою галерою пронесло до зелених заплав і він ткнувся носом в густий очерет. Данько озирнувся на галеру. З неї чулися розпачливі вигуки і хляски ударів на глядацьких канчуків по спинах веслярів. Було видно, що тільки під жорсткими ударами невільники грибуть веслами. Вздовж борту з'явилися яничари, ладнаючи рушниці і натягуючи луки у бік човна, що застряг у очереті. Майстер Богдан дивився широко відкритими очима на галеру, губи його ще шепотіли. Голота слабкою рукою підняв пістоль і вистрелив. Товстий наглядач, який заносив канчук над головою одного з невільників, поточився і впав. У ту ж мить весла галери попадали у воду. Кайдани злетіли з прикутих долав веслярів і невільники накинулися на наглядачів та яничарів. На борту галери спалахнула бійка. Голота підняв другий пістоль і знову вистрілив. Капітан галери, який стояв на носі свого корабля, покотився по палубі. Течія трохи винесла галеру вперед, і вона, втративши управління, почала розвертатися посередині ріки. І тут Данько помітив три козацькі чайки, що швидко наздоганяли галеру. З бортів чайок полетіли довгі линви з якірцями. Якірці міцно вп'ялися у борт галери, і по них із шаблями, стиснутими в зубах, швидко полізли козаки. За кілька хвилин відчайдушного бою козаки і невільники перебили яничарів. Майстер Богдан і Денько нарешті виплутали човен із очерету і підплили до борту галери. Хлопець задер голову і побачив, що на борту галери стоїть широко розставивши ноги і тримаючись за линву козак жила. Данько ледь зміг впізнати його, обличчя козака було чорним від порохового диму, але він широко посміхався. – Тільки дві галери втекти змогли! – задоволено посміхаючись повідомив жила. – А ви як тут опинилися? «Потім, братику, побалакаємо!» – крикнув майстер Богдан. «Голота тяжко поранений! Необхідно його швидше до Хортиці довезти!» Жила вигукнув козакам, що сиділи у чайці. «Гей, хлопці! Голота поранений! Ану те швидше його насіч домчимо. Жила миттю зіскочив полинню на чайку, до якої вже доплив човен з майстром Богданом, даньком і голотою. Очі пораненого козака були заплющені, на губах запеклася кров. Козаки обережно підняли його на борт, і через мить чайка вже неслася по хвилях у бік хортиці. Весь час, поки вони пливли до Січі, їм зустрічалося багато вбитих орденців і яничар, яких повільно несли дніпровські хвилі На березі теж було чимало ворожих трупів Біля самого острова догоряли турецькі галери Поки чайка плила, жила розповідав про битву Щойно ви відплили, як турки обступили Хортицю Нашим гармашам вдалося одну галеру відразу підпалити, але далі тяжче діло пішло До самого полудня галери по Хортиці гарматами лупили Потім на штурм пішли З берегів кримський хан Шляхи перекрив. Та ще яничари, що суходолом підійшли, на плотах пнуться до острова. Три рази ми їх навали відбивали, але найбільший приступ почався сьогодні вранці. Яничари немов комочня, січ хмарою обступили, гармати з галер гатять безперервно. Ми вже з яничарами та ординцями на шансах рукопаш щепилися. Аж раптом о полудні, коли вже нас до самої січової площі відтиснули, відчуло наше козацтво, що в тому десь поділася, немов ми другу добу без продиху не билися. Навіть козаки, ще вже відран конали, підхоплювалися та так шкварили по ворогах, що ті відступати почали. На яничар та ординців немов якась мара найшла, зброю покидали та в розтіч кинулись. За півгодини схортиці змили ми їх. Половину галер гарматним вогнем перетопили, половину з чаю приступом на списю взяли та зарештою погналися. «А кобзарбудник як?» – запитав Денько. «О, кобзаря нашого ні куля не бере, ні я таган, навколо його січа люта йде, кулі свистять, а він сидить собі та на своїй бандурі тихо собі так грає». Так вони дісталися до хортиці. Денька вразило те, наскільки за дві доби змінився острів. Весь берег був зритий гарматними пострілами, в дерев'яній стіні в багатьох місцях виднілися великі проломи. Здавалося, що весь острів був завалений вбитими та пораненими. Декілька куренів палали, але попри те навкруги вирувала радість перемоги. Де кобзар? запитав жила першого ж козака, що трапився їм на очі, коли вони зійшли на берег. Там у крайньому курені поранених лікує. Козаки обережно зняли з чайки голоту і понесли його до вцілілого куреня, біля якого вже лежало багато поранених козаків. Велика битва тут відбувалася, промовив Денько, озираючись навколо. Батько поклав йому руку на плече. Знаєш, сину, ця битва для тебе вже давно почалася, але сьогодні вона завершилася. І ти. Вийшов із неї переможцем Епілог Восени Денько і майстер Богдан покинули Хортицю і відправилися до Канева Одночасно з ним вирушив і кобзар Будник якому треба було навідатись до Києва у справах свого кобзарського цеху Козак Жила і козак Голота, який вже одужав провели їх до високого степового кургану і там попрощалися Невдовзі кобзар залишив їх приставши до чумацької валки, що йшла на Київ. Далі вже батько і сином їхали самі. Високі степові трави хилилися під легким, але вже прохолодним вітерцем. Промені осіннього сонця фарбували їх тяжкі багряні кольори. Денько їхав із хвилюванням, очікуючи на зустріч зі своєю матір'ю. Події цього літа повільно проходили перед його уявою. Він загалі став досить мовчазним за останній час. Занадто багато пригломшливих пригод довелося йому пережити – Багато що прийшлося побачити і багато про що дізнатися. Тому і їхав він на своєму коні, подарованому козаком голотою мовчки, міркуючи над вічною таємницею оберегу. Батько не заважав йому думати. Хто-хто, а майстер Богдан чудово розумів, що цих спогадів і міркувань вистачить його синові на все життя. Нарешті Данько перервав мовчанку і запитав. «Батько, а оберіг відтепер буде діяти вічно? Зберігачам не прийдеться знову розділяти його?» Майстер Богдан деякий час мовчав, потім відповів «Знаєш, Денько, зберігачем оберегу є кожний, в серці якого є хоча б мала частка оберегу А оберегом є любов до своєї рідної землі та до свого народу Тоді оберег і здатен робити справжні дива А що наша земля і наш народ вічно будуть існувати, то і оберег буде існувати вічно І завжди знайдуться його захисники Денько знову замовк, замислившись над словами батька Раптом він підняв голову і, блимнувши очима, промовив. «А що, поспішати треба? Може, як пустимо коней чвалом?» «А чому б і ні?» – посміхнувся майстер Богдан. Вони ледь вдарили повіддями, і слухняні коні стрімко понеслися вперед. І якби хтось побачив здалека цих двох вершників, то здалося б йому, що сам степовий вітер несе їх над землею і відчув би незламну міць у їх постатях.